Fialá nem eteti a sirályokat. Sem a fregat madarakat. Jelentés az árboc kosárból. Rádió 99.5. Kejfej Jancy. János műsora. Minden hétköznap reggel fél héttől tízig. A Kejfej Jancy reggeli adását halljátok. A műsort az SBP Systems KFT támogatta. A Hollán Ernő utca 18 szám alatt találja a Kejfejöcsi zenei partnerét, ahol este nyolcik félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja velőket István. Ma a 2014. május 23-ban, és Péntek azt mondja a Csolóczki, hogy nincsen internetes adás, nagyon sajnálom, nem rajta múlik. A műsor felteltően egyetlen interaktív periódusát most hallják az elkövetkezendő tíz percben. Egy nem érkezett egyetlen e-mail sem az elemcserére, ugye az elemcsere a műsor, műsorvezető rádió anyagi feltöltésére vonatkozó felhívás volt, van, és lesz, hogyha ma is elhangzik. A felhívásra egyetlen jelentkezés, ha nem, akkor hétfőtől már ez nem hallható. Öreget. Jó reggelt, különösítőse ne vagyok. Csak azt szeretném mondani, hogy interneten nagy csend van. Az... Mondtam, igen, ő ezt nem tudhatja, interneten nagy csend van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Nem is mond? Tessék, csinálják. Valahogy állítsuk be a falámpát, hogy megvilágítsa a telefonokat. Nincs internetadás, viszont ide egyetlen villamos vagy amutobuszvezető sem fejjel senkit. Ez érzet a TV2 tegnapi hírműsorából. Ferekedő buszsofőrök. Néhány buszsofőr akár Pintér Attila is leigazolhatna. Meg annyi vidács Csaba, ha jól emlékszem, a kereszt nevére. Jól emlékszem? Hey! Itt van a nyakunkon az uniós választás egy ideig békén hagynak bennünket választásokkal. Legközelebb majd októberben kell. Látják, milyen egyszerű a hírekbe kerülni? Tegnap valaki megkérdezte Mesterházi Atilától, hogy nem akarja a népszavát ingyenesét tenni, és benne voltunk mindenben, csak a New York Times-ban nem talán. Még a klubrádióban rádióban is megbeszélték, ha nem tudom mit. Csipos Péter van, aki Kovács Béla pénzügyeivel foglalkozik. Ez a kejfejjacsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a Hallgatók és Fiala János utóbbi én volnék. Egy műsor, amely elválasztja a fontos talantól, a, a Kálmán olgát a riportertől. A hétágras itt a nap 20 fokban, ha a duplája nem is lesz, de a másfélszerese igen. 9 perccel múlva reggel 7 óra ez a mely 12 éven Aliaknak erőteljesen nem ajánlott, 12 éven felügyetnek is csak korlátozott mértékben. Elérhetőségem, ez egy telefonszám 353 94 51 353 94 51. Rosszul bírom az egyenjogúságot eddig mindig mindent én szereztem a Honpolának, most ő szerzett a Petmetenére jegyet, hogy hova megy a világ, szinte elképzelhetetlen volt ilyen korában. 94-51, bármi. A műsorban valószínűleg először és utoljára 4-1-8-tól bácska János fél 8-tól Tigor 8 óra 5 perctől, Lóvenvenveny Norbert 8 óra 35 perctől, Roszgonyi Zoltán és való 9 óra tájékán pap Péter Pecsak. Aztán csak akkor maradok, ha valami egészen fantasztikus dolog történik. Public image! múlik, hogy lesz-e vég hétfő elemcsere, reklámban. Nem nagyon szépen köszönöm a tégi tevékenységüket ez ügyben. Három és fél perc múlva lesz reggel 4-1-8 döntetlent játszott a magyar válogatot amit nem láttam, mert változatlanul az akváriumot látogattam. Ez Gyureget, többször mondja az ígér e cíné, de az első szót valahogy nem értem. Az Dörök. Vagy török. Dörök. doktor. Köszönöm, köszönöm. köszönöm. Welcome to our pill. Semmi Ázsia, semmi Euró-Ázsia. Tíz Nekem a tegnapi meccsel kapcsolatosan jutott eszembe az, hogy a olimpiánnak ment a nagy harc, hogy a magyar sportolókon az, ugyan ki, hogy Magyarország. A meccs meg úgy kezdődött, hogy Hungári-Dánia. Szerintem írni kell Orbán Viktornak. Én is gondolkoztam rajta, hogy... Ne írjon! Felteszem a nap kérdését. egy korosztályos kérdés is. Ki kap hamarabb három szavazatot? Mihaly Kenikő, Palvin Barbara, akivel szelfizett az én lányom. Most akkor nagyon leretettem a voksomat Palvin Barbara mellé, bár nem biztos. Vagy Sharon Stone. Baldwin Barbara és Mihaly Kerikő ketten annyi idősek, mint Sharon Stone, aki. De nézzük a hallgatókat. elnézés hölgyeim, önök majd szombaton jönnek. A kucsin Na, egy, kettő, három. Mihaly Kerikő, Pálvin Barbara, vagy Sharon Stone. Ha nem telefonálnak, feljövöm a bácskait. Ha telefonálnak, akkor is feljövöm a bácskait, de... 353-9451 először. Micsoda aszexuális bonta? 353-9451 másodszor. Ezek a Fideszre meg a Jobbikra azonnal tudnak telefonálni. 353-9451, senki többet? Ja, rendben van. Most már ne telefonáljanak, most ne följön a most már persze telefonálnának, de... Most láthatják, hogy milyen óriás ő. Küldted a hanganyagot? Ferencváros, akkor küld küldelj, jó? Már kértelek tégedre, és lesz még egy hanganyag, mert majd az ügyvéd úrnak is kell a feljelentéshez egy CD. Jó reggelt kívánok, adásban segíthetem Önt? Kicsit olyan fáradt a hangja, még nincs adásban. Ez még mindig annak a jelenségnek a része, amiben ön kilókat veszít? Nem, nem, nem, már nem. Annak már nem. Akkor történt valami, amihez semmi közöm, nincs csak azt mondja rá, hogy igen, vagy nem? Nem, történt semmi különös. Jó, én abból élek, hogy a fülem van, egyebek között. Valamit érzek a hangján, de nem tudom, hogy mit. Ránézek az újjabbra, meglátom, hogy 32 fokban, és ez a kettő együtt kizárja, hogy kajakozza, mert ez nem, nem túl jó az. Ugye arról van szó, hogy egy foci sérülés következtében ön egy partra betett hal. <gül> jelenleg, de már nem sok. Ez <gül> hát akkor egy, örüljön annak. Bár kétségtelen, hogy az időjárás nagyon hivogató. Uh, volt tavasz, de meglehetősen furcsa. Végül is Ferencváros mennyire tépázta meg a múlt heti vihar? Nem szokról, hogy volna. Tehát semmi cserép, semmi kémény, semmi fa, ami kidőlt, ráesett, agyonütött négy hangját Nem, semmi erő nem fog. Megkapta azt az e-mailt, amit küldtem továbbításban? Az egyik ügyben igen, de a másik ügyben. A másik ügyben tartozom. Az ön feje az nagyon rendben van. A másik ügyben tartozom, ez a hétvégén meg lesz. Egészen kiváló feje van. Ráadásul szerintem a lényegtelen e-mailt küldtem el, mert az valószínűleg fontosabb, valószínűleg törölve... Ezzel csak azt akartam mutatni, hogy e, mennyire határozottan és időnként pofátlanul lépek fel műsoron kívül. Cserébe a reakció annak volt megfelelő, zárójelkrétakör, mint ami egyébként talán elvárható volt. Ugye ez az, amit megkapott ön? Igen, azt a gyermekes fölgében. Azt, azt, azt abban tartozom, azt a hétvégén meg fogja kapni. E, tegnap voltam az akváriumban, amely területileg nem önhöz tartozik de tudja, hogy ki a hátam mögött? A honpolának meg is mutattam, igaz, hogy először a nőt néztem meg, de most nagyon szégyellem magam, és aztán csak azt néztem meg, hogy kivel van. Elényegy Budapest. <hállás> Teljesen igaza van. Tomás Dól volt ott. Ajaj. Igen. Uh, figyeljen, ha nem vigyáznak, akkor harmadikok lesznek, és aztán irány a, a liga. Valamelyik liga a sok közül, bár azt hiszem, olyan nagyon sok nem lehet, de ki lehet lépni a nemzetközi porondra. A pályához illő módon, reméljük a csapat is, még tovább fejlődik. Látta már ezt a sasmodarat, amit összeraknak különböző ilyen izégből, és amely aztán úriási lesz? Több, több is, persze terveken, és dokumentációban is van, is, meg, meg valóságban is láttam. Egyelőre a névváltoztatásról tud valamit, vagy egyelőre még semmit? Semmit, tehát konkrétan nem tudok van-e ajánlat, vagy nincs ajánlat. Internet népe panaszkodott, hogy sokkal drágábbak lesznek a bérletek. A családosok jobban járnak, de hogy szinte duplájára emelkedik, vagy talán a duplájára. Vagy vagy hívja fel gyorsan a Kubatovot, mondván, hogy a Fradi azért ilyen mértékben nem tartozik önhöz. <gül> ilyen mértékben nem, a Bármán, Kubatov féljön, nincs van bánunk, féljíthatom de, de eleve a kár kérdőködése, az, az még a fradi is függetlenebb. Zárómeccsenként lesz? Valószínűleg igen, bár függ egy másik mestről is. Ez igen, ez így igaz. Azt mondja meg nekem, legyen szíves, hogy a hétvégi választások azok önt milyen mértékben kötik le, mert papcsák Ferenc ma kimentette magát, és Rosgói Zoltán lesz. Ebben az uniós választásban az önkormányzatnak és az ő aparátusának élén a polgármesterrel milyen feladata van? Az önkormányzat nem túl sok, a kollégány végzik a feladatokat, hiszen az országgyűlési választás és rendezés szempontjából sikeresen zárult Szerencsárásban semmiféle atrocitás, szavazóködi bezárás nem volt. Aki meglátogatja önt a főpolgármesteri hivatalának, Ferencvárosnak, tehát most Ferencváros főpolgármesteri hivataláról van szó, hogy miatt kiavítanak, a Bakásszeren azt tapasztalja, hogy nem azt írják, hogy most legyenek szívesek arrébb állni, mert a fákat tisztítsák, hanem arról van szó, hogy a hétvégén esemény lesz, és erre legyenek szívesek tekintettel lenni az ott parkoló autók. Milyen esemény lesz a Bakásszeren? A 11. reformácius zenei fesztivált rendezik meg, rendezzük meg, egyébként csak polgármesteri vattal, attól függetlenül, hogy kerül aki. Ez ugye 23-án, 24-én és 25-én lesz a fesztivál fővédnökei, illetve védnökei, mindenre mellé rakok egy főt. Ez olyan, mint annak idején, ugye apukám főorvosod, egy professzornak szólították az adjunktust, az főorvosnak, ez egy ilyen ország. Változott? Ön azt tapasztalta? Már nem ilyen? Nem, de jobban jár az ember, hogy a felszeli címeznénk lesz felé, Igen, igen. Nekünk igen. ez megmaradta. Szegény portások azok, ugye nincs nem. már lejjebb. Lefokozni nem szabad. Fővédnökök Szabó István püspök, dr. Bölcskei Gusztáv püspök, valamint dr. Bácskai János polgármester. Milyen eseményre kerül sor... Egy kis füzetkét adtak ki, ami 32 oldalas. Tehát akkor a 32 oldalas most eltette nem fogja felolvasni. Felolvasni, de olvasom, amit segítséget kértem én is. Az internetől muzsikált szimbaliban, Pál Tván invokáció Pázló, Invokáció, Etnokor, Sebő, Gyábe, Animaszóli, mistrál, Ujcsics, Makám, Makám, ismerős arcok, Kántoresz, Eklézsi, részfúvósok. H. Emlégi erővesztően zenekar, Bálint Károly és Tekerős barátai Bartók Bél, az a Főiskola diákai, zeneakadémia doktoranduszai lesznek beszélgetések az álmányanő zeneiskolánknak a koncerttermében lesznek ezek, illetve a Ráda utcában, a Nemzeti Múzeum lépcsőjén pedig 500 fős fesztiválkólus, a Angersenye lesz a délután a Múzeum lépcsőjén ellenek kézműves vásárszombati családi és gyerekprogramok játékos evangólium programok Így aztán a család egyáltalán nem fogja látni, vagy csak részlegesen fogja látni? Hát ha eljönnek velem, akkor <laughs> 353-94-51, internet az nincs, de telefon van, lehet kérdezni Bácska Jánostól bármit, ami Ferencvárossal kapcsolatos, vagy nem kérdezni, hanem mondani neki valamit, amit tapasztalnak, jelenséget is szeretnék, ha még inkább lenne, vagy kevésbé. Az én feldobott hangom alapvetően annak szól, hogy ennek a hétnek a végét nagyon várom, független attól, hogy az önnél látogatás az egyik legkellemesebb pillanata volt uh, a hétnek, de ezt nem azért mondom, mert csak úgy mondjam, bár a hallgatók, mindjárt meglátják hatalmas nyelvemet. Uh, az iránt érdeklődnék 353-9451 tehát, hogyha bármit akarnak Ferencvárosról, kérdéssel az előbb még volt vala, ja igen, nem haragszik Orbán Viktor, hogy megcsalja önt vasárnap? mit is csinál vasárnap? Átette a székhelyét a millenárisra Kim, e nem, nem, hát tehát mégiscsak az egy nagy dolog, ha egy győzelmet, ugye egy győzelem már volt győzelemre, előre épp úgy nem is szok, mint hogy egy gyerek születése előtt sem veszünk babaruhát, mert megvárjuk a gyerek születését, bár legyen minden gyerek egészséges, de mégiscsak ugye, az április 6-ai választásokat Ferencvárosban ünnepeltem, most, hogy ez fővárosi tulajdonban van, vagy sem, az most legyen lényegtelen, de most fogta magát és átment a második kerületbe. Rosszul viselkedett? Nem, ezt felfogadjuk a biodiverzitás, különös a tanácsának, hiszen ebben a világban ez nagyon jól működik illetve erre is kell vigyáznunk. Egyébként ez nálunk is működik, mert még egy programot el kell mondjak. Ugye a reformat az belső fenntartásban zajlik, tehát nehezebben jutnak el oda a középső és külső Ferenvárosiak, a lakótelepiek. Úgyhogy gyermeknak is lesz, ha leparkoz közel a tűzölödési házban. Uh, Tíz délután délután négy, uh, Karavásszínház, Levente Péter, Színboradó, minden egyes szereti a sajtot. Nagyon jó, már. jó át, rengeteg Rengetegről én kettőről ö, próbáltam még információt szerezni, és aztán elmondani a népnek, az Isten Istenadtának. A Fővárosi Katasztrófavédelmi igazgatóság május 24-én valamennyi laktanyájában katasztrófavédelmi gyereknapot tart, dél délután 10-től délután négy óráig. Ez milyen mértékben kelti fel a gyerekek figyelmét és érdeklődését, ez majd kiderül. A 9-i keletben a katasztrófavédelmi gyereknapot május is én délelőtt 10 órakor a Karas János tűzoltó, alezredes tűzoltó parancsok nyitja meg a 9. keleti hivatásos tűzoltó parancsnokságon az eseményre várnak minden kedves érdeklődő, de elsősorban gyerekek és illetőleg a Ferencvárosi Művelődési Központban is lesz gyereknap, igaz, hogy szombaton de végül is van egy ilyen előrehozott gyereknap itt 10 órakor cimbora dúó 11-kor cimborák az iszkirizelnek a egészen 3 óráig tart, illetőleg gondolom a 3 órás program az Uh, még tovább menjünk. A gyerekeket kell, hát igen, a gyerekeket kell megtámadni, mert ha nem nyaggatják a szülőket, akkor neheze jutnak el ezekre az ingyenes programokra. És a műsort ugye nem hallgatják túl sokan a gyerekek közül, de hát ha a önszülők is hallgatják, akik tényleg is Igen, de fiatalkorúaknak, a, vagy majdnem fiatalkorúaknak a szülei, igen, és ilyenkor én iszonyatos zavarba jövök függetlenül attól, hogy szeretem a népszerűséget, de változatlanul nagyon elmebeteg vagyok. Telenleg az akváriumban voltam a harmadik napján a nagy nagyszínpadnak, és talán fellépett a Cloud Number 9, amelynek két énekese van, vagy akiknek két énekese van, egy színesbőrű, és egy nem színesbőrű, és a nem színesbőrű gyereknek hozzám odajött az édesapja, hogy hogy tetszett a Cloud number 9, mert hogy abban a zenekarban énekel a gyereke, és én hihetetlen, hihetetlen, tehát olyan slágfertíkséggel, amivel csak rendelkezem, megkérdeztem tőle, hogy melyik volt az, és rám nézett az apa, és azt mondta, hogy nem a színesbőrű. Na jó, hát nem megyek a szomszédba, visszatérve egy másodpercet, tudom, hogy nem önhöz tartozik, egyszer föl fogják fedezni majd a bálnát. Én a 11. kerületben, amelyben nem lakom, de gyakran meglátogatom ott az Centert, Center termékmegjelenítés, az az elmúlt időben többé-kevésbé magára lehet, miközben nagyon hosszú ideig szinte halott volt. Nemrég voltam a bárnában, az visszanyerte a tetsz halott állapotát. Méltatlan, teljesen méltatlan, hiszen ha valaki eljen. csak valakinek ki kéne találni ezt a fránya bárnát, tehát azon kívül, hogy megvan, valakinek el... Én azt gondolom, hogy ez olyan felelőtlenség, aminek kapcsán nem kell magyar nemzet és népszabadság publicisztikát írni, de ha megvan, akkor az, aki ezt átvette, talán fővárosi kezelésbe, annak kutyakötelessége lenne legalább próbálkozni azzal, hogy ez bevonja az életbe, mert hogy ez arra méltó. Abszolút, olyan ö, budai panoráma van egyébként. De, de a belseje is gyönyörű, tehát... A is fantasztikus, ö, gyönyörű terek vannak benne. Dobai Péter szalait Kaszkál, vagy szóval térterápia benne. Jaj, csak azt mondom, hogy, hogy tetsz halott állapotban van. Ö, az iránt érdeklődöm, két A sörfakirácsok szakadt az esőt. Két téma közül egyet válaszol, vagy az, hogy megalakult az ifjúsági ennek, azt jövétel úgy is folytathatjuk, illetőleg, hogy az Egyesült Szent István és Szent látható Kórház intézet a Pécsi Tudomány Egyetem a kitüntető címet kapta az együttműködési megállapodás aláírására tegnap előtt került sor. Mindenképpen nagyon fontos egy, egy az egészségügyi ellátás bővül ezáltal, és e, sokkal magasabb színvonalú lesz, e, a ifjúsági terekasztal pedig nagyon fontos dolog, uh, hiszen nem csak a diák önkormányzat alakult még a ciklus elején Ferencvárosban, hanem az ifjúsági szervezetek között az egyházakkal körülött, és már a szervezeteknek van egy fórum, ahol tovább tudják a, a szövetet uh, szőni, szőni minél úgynevezett bizonyos társadalmi és közösségi szövet és sűrűbb legyen, ahogy ezt mondják hivatalosan, de valójában ez mint találkozások, ötlet, a cserék és egymás közötti barterezés, hogy nélkül is lehessen erősíteni egymás programjait Ferencváros életünk. Nagyon szépen közöl, köszönöm a közdeműködés, jó időt kívánok a szabadtéri programokhoz, a kezének minél hamarabb gyógyulási az éltető vízbe vissza tudjon térni, mint hal. Az, nem mint hal, hanem mint hajós. De Nagyon szívesen, nem esett nehezemre. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Önök Bácska, János Ferencváros polgármesterét hallottak. A műsort a Ferencvárosi önkormányzat támogatta. A műsort az Sbp Systems Kft. támogatta. A Kejfej Jancsik reggeli adását halljátok. Jó reggelt, kívánok! Ön külföldön van? Csak egészen másképp csöngött ki. Elhiszem, még nem beszéltem Pintér Sándorral, még nincs önre állítva a webkamera. Bekapcsolhatom? A vonalban, Aras és Tibor miniszterelnök helyettes, um, amikor ön tegnap szembesült azzal, hogy mit mondott a Múri Televíziónak a miniszterelnök az önálló igazságügyminisztérium minisztérium létének szükségességéről akkor hogyan dobbant meg a szíve arra való tekintettel, hogy a hírek szerint nem folytatja, viszont szükség van egy önálló minisztériumra ön elmondta, hogy amit az ön feladata volt, az teljesítette a közigazgatási reformot ugyanakkor az a fajta küzdelem, nevező küzdelemnek nem háborúnak és harcnak én fogalmazok így a miniszterelnök úr, másféleképpen fogalmazott, amit az Európai Unió különböző szervezeteivel folytat az ország, is erre még kitérünk ugye a múlt heti Nemizeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadása kapcsán. Az igényli, mármint ez a küzdelem, hogy legyen egy önálló minisztérium. Ilyenkor a halott fa szólal meg önben, vagy nem a halott fa, hiszen jelen pillanatban mégis ön az igazságű miniszter, plusz közigazgatási. Hát vegyes érzéseim vannak, mert én úgy gondolom, és én ezt a miniszterelnöknek is mondtam, hogy önmagában egy enáló igazságú minisztériumnak ma Magyarországon szerintem nincsen érzelme. Ugyanak, tehát ebből a szempontból én ezt ilyen félszívvel nézem a dolgot. A... Elnézést, nem értettem a járvizszerkezést. Én ezt egy kicsit. Fé... Hogyan? Fé... Nem értettem a mondatot. Tehát én előre kezdjem? Nem, nem, nem. Én egy kicsit milyen szívvel? Nézem ebből a fél szívűen. Értem, fél értettem. Szívűen nézem a Másrészt a 2010-ben az a feladata volt a létrejövő közigazgatási és igazságügyi minisztériumnak, hogy a közigazgatási reformot és az igazságügyi reformot hajtsak végre. Ennek eredményeként a közigazgatási reform az ma már nem vitatott Magyarországon, tehát a, a járási rendszer senki nem vitatja. Nagyjából konszenzus van, hogy ez egy sikeres reform volt. Az igazságügyi reformnál pedig nagyon sok vita volt, de éppen a legutóbbi Európai Bizottsági felmérések mutatják, hogy Magyarországon erősödött az igazságszolgáltatásba, és az igazságszolgáltatás függetlenségébe vetett hit, amelyel így az Európai Uniós átlag fölött vagyunk az elmúlt három évnek köszönhetően. Tehát én úgy gondolom, hogy abból a szempontból pedig örültem, hogy a miniszterelnök is nyugtázta, hogy sikeresen teljesítettük a 2010-es küldetést, és önmagában akár lehet. Sőt, van indoka annak, hogy ez a minisztérium, így mivel teljesítette a küldetését, ebben a felállásban szűnjön meg. Én ettől függetlenül úgy gondolom, hogy egy önálló igazsági minisztérium, ez igen, egy kis minisztérium. Én ennek nem vagyok híve. Az, ami korábban a feladata volt, az ki kapja meg? Az igazságügyi rész, de gondol, vagy a közigazgatási A másik felét, persze. A közigazgatási rész... Én úgy, hogy a miniszterelnökséghez kerül részben, egy másik része a belügyminisztériumhoz kerül. A legutóbbi feladatmegosztás szerint, ahogy én hallottam, a területi államigazgatása a miniszterelnökséghez kerül, ami teljesen logikus. A legtöbb országban így van, Magyarországon is így volt korábban. Talán az idősebb hallgatók emlékeznek a minisztertanács tanácsi hivatal nevű intézményre. Igen. Tehát ez egy rendszer, függetlenül szokásos dolog, hogy a, a központi hatalom vezérlő központjához hatolják be a területi államigazgatást. Amennyire én tudom, az informatikai fejlesztések, illetve a közigazgatás egyéb ö, része pedig a belügyminisztérium fog tartozni. Ön, amikor fogunk beszélgetni, azt mondja, hogy talán két hét múlva akkor ilyen tájt még mindig nem mondhatja meg az, hogy mi lesz önnel. De talán igen. É, é, én úgy gondolom, én úgy tudom, hogy június elején június elején valamikor uh, miniszteri eskük lesznek, ugye június hatodikát emlegetik, azt megelőzően bizottsági meghallgatásoknak kell lenniük, tehát én úgy gondolom, most a két hét, pontosan nem tudom, hogy hány... Az hatodik. 20, 20, akkor, akkor elvileg már már... igazából van, a bizottsági meghallgatások, mentek a fejemből. Ön már tudja? Hogy mi leszek? Igen. A hatodikán? Igen. Igen, igen, igen. Most eljött az a pillanat, különös tekintettel gyereknapra, hogy árulja már el nekem, amikor gyerek volt. Mi akart lenni? <sadik> amikor Dékány András S.O.S. Titanic című Delfin könyvét uh... Elolvastam, talán derfén, de lehet, nem a derfén sorozok, meg, akkor elnézést kérlek, akkor szent meggyőződéssel elhatároztam, hogy, hogy rádiótávirász leszek. Igen. Igen. Ettől messze került. Hát elég, az igazság, hogy ahogyan gyűltek a bizonyítékok ahhoz, hogy mi kell, milyen tudás kell egy rádiótávirászi mesterséghez, úgy fogytak a remények a, a, a, a ennek a, szakmá, ehhez a szakmához, de viszonylag korán a, a gyerekkoromtól kezdve a politika, illetve a politika környéke, azért nem tudtam ilyen pontosan meghatározni, hogy politikus akarok lenni, mert ki annak idején, bizonyára emlékeznek másod, és a 70-es években, mondjuk, amikor én gyerek voltam, 70-es, 80-as években, politikán még alapvetően mást értettünk, mint amit most értünk. Azt lehetett tudni, hogy ha netán véletlenül ön külügyminiszter lenne, akkor mint külügyminiszter az ön mozgástere és döntési szabadsága, az miközben nem egybevethető a mostani helyzettel, mert ezek nem egybevethetőek, de valamilyen módon mégiscsak meg lehet tenni, az kisebb, nagyobb, vagy ugyanakkor lesz, vagy a kérdés értelmetlen, vagy értelmezhető, de ettől inkább eltekintene már, mint a megválaszolásától. Tehát a mostani, azaz, mint közigazgatási igazságú miniszterként mekkora volt a mozgásterem, igen. Tehát ha most nagyon konkrét és nem egészen szimpatikus akarnék lenni, akkor azt mondanám, hogy valószínűleg a szafarov ügy idején, egy második Safarov ügy idején, miközben nincs ilyen már, tehát jó, tehát a Safarov ügy idején nem szeretett volna külügyminiszter lenni, ezt ugye jól érzékelem. Hát igazságügyminiszter sem szerettem. Igen, igen, igen. Tehát ebből a szempontból mindegy, én úgy gondolom, hogy minden miniszter a magyar ugye a magyar rend, nagyon érdekes, egyszer ezt beszélgettem, hogy holland politikussal, holland kormánytaggal és hosszasan beszélgettünk és valahogy mindig mind a ketten azt éreztük, hogy a, nem értjük a másikat nem aztán, végül én jöttem rá hogy, hogy mi a különbség a, a kettő között, a különbség az, hogy az az adott holland miniszter bármikor megbuktatható volt a parlament által bizalmatlansági indítványa ellen is belegyűjteni, a miniszterek ellen is belegyűjteni. bizalmatlansági indítványt és egyszerű bizalmatlansági indítványt a Hollandiában, vagyis az adott miniszternek önmagának sokkal inkább a parlamenti többség támogatását kellett megszereznie, mint a saját miniszterelnökének a támogatását, hiszen a miniszter, akár a miniszterelnökével szemben is a parlamenti többség őt hatalomban tudja tartani, vagy a miniszterelnökével szemben is le tudja váltani adott esetben a parlamenti többség. Nálunk ugye ilyen nincs. Nálunk az egyetlen miniszter számára az egyetlen felszüggeztési pont tekintettel arra, hogy a miniszterek bizalmatlanság indítványt Magyarországon nem lehet begyújtani. Ezért az egyetlen felszüggeztési pontja a miniszternek a miniszterelnök. Ez ez azt eredményezi, az egyik napi ugye megjelent, hogy, hogy itt esetleg a jövőben elnöki vagy félelnöki rendszer van nának Kvázi alkotmányi szempontból, kvázi elnöki rendszer van Magyarországon, hiszen a miniszterelnök az, aki, aki elbocsát és befogad minisztereket. Ebben a, a parlamentnek az égvilágon semmi dönt. Persze bizottsági meghallgatáson, nagyon megbukik mondjuk a miniszter, a miniszteri jelölt, bocsánat, akkor elgondolkozhat a miniszterelnök ezen, de valójában igazi ellenőrző, vagy hogy mondjam, igazi leváltó szerepe a parlamentnek, a Magyarország gyűlésnek egy miniszter vonatkozásában nincs. Ön egyébként látja annak valószínűségét, vagy annak a logikáját, hogy ez a változtatás. 2017-2018-ban Áder János köztársaság elnök mandátumval lejárta, után bekövetkezik, vagy bekövetkezne? Én nem látom, én nem látom ennek most a, a valószínűségét, és az okát pedig végtettem látom az előbbiekből elmondott módon, vagy következően, bocsánat. Mit gondol Arról a strasburgi ítéletről, amely egyebek köz, de valószínűleg nem kizárlak, sőt szinte biztos, hogy nem ez váltotta ki a miniszterelnökből azt a reagálást, amiben indokoltságát látta ennek a minisztériumnak a fennmaradása érdekében, kicsit keszekuszabondal, de talán érthető ahol egyébként nagyjából kiderül, ha az ember belehallgat különböző beszélgetésekbe, hogy itt jogfilozófiai jelvekről van szó, beleértve, hogy a magyar közvélemény meglehetősen tájékozatlan, hogy vajon egy holland vagy egy angol közvélemény mennyire tájékozott, sajnos ezt nem tudom, mert ha az ember olvas egy újságot, abból még nem tudja meg, hogy maga a holland vagy angol lakosság mennyire van tisztában, más uniós ország 27 tagállamról van szó, jogrendszerével mondván, hogy az a forma, ami nálunk van a tényleges életfogytiglannal kapcsolatban, az máshol is van, és most ugye az a jogfilozófiai kérdés, hogy x év után 20-25, nem tudom hány év után bíró vagy köztársasági elnök ha van kegyelmi kérvény, dönthet az ügyben, hogy egy tényleges életfogytiglarra ítélt ember tényleges életfogytiglarra van-e ítélve, vagy egyszer még valamikor felülbírálják az ön történetét, de most vonalban van egy igazságügyminiszter, legyen szeres megmondani, hogy ennek mi az ön olvasata, ami kapcsán Magyarország majd fellebbezni fog, illetőleg ki tudja, hogyha a fellebezés sikertelen lesz, akkor milyen jogszabály születik annak érdekében, ha egyáltalán születhet, hogy ezbben Magyarország eltérő gyakorlatot folytathasson, mint amit egyébként az ítélet szöveggel megfogalmaz. Ha erre meg nincs volt, akkor rossz volt a kérdés, és majd kijavít. Fú. A, valóban egy értékvita van. De a strasbourg Bíróság ebből a szempontból meglehetősen vitatott szerepet játszik. Emlékeztetnénk csak a csillagok kapcsolatos ítéletére is. És emlékeztetnék arra is, hogy nem csak magyar specifikus a strasbourg bíróság ítélkezési tevékenységének a kifogásolása. nagy például már többször felvetette, hogy ő a maga részéről kivonja magát a strasbourg emberi jogi bíróság joghatósága alól, annyira nem ért egyet a strasbourg bíróság ítélkezési tevékenységével és azokkal a szempontokkal, amiket Strasbourg az ítélkezési tevékenysége során figyelembe van Tehát van egy ilyen általános probléma. Ez Nálunk Magyarországon nem nagyon jelenik meg, de egy rendkívül vitatott, tevékenységű bíróság a Stratógi Bíróság. Ami a mi feladatunkat illeti, én úgy gondolom, hogy megoldható a dolog. A tényleges életfogytiglan, én úgy gondolom, hogy egy valós és jó alternatíva a halálbüntetéssel szemben, Mégpedig éppen azon a ponton, ahol én soha nem leszek a halálbüntetés híve, ez a pont az, hogy, hogy nem nincs reparáció a halálbüntetésnél, ugye talán, talán már itt is a beszélgetés során korábban beszéltünk erről, hogy van konkrét eset is, ugye a móri mészárlásnál eredetileg egy másik embert ítéltek el börtönbüntetése, akiről később kiderült az újabban előterült bizonyítékok fényében, hogy nem is lehetett ott, és nem követhette el a, a bűncselekményt, így aztán ö, őt ki lehetett hozni a börtönből, ha halálbüntetés lett volna, és az halálra ítélték volna, akkor már sovány vigasztott az, hogy előkerülünk újabb a Éppen ezért gondolom azt, hogy a tényleges életfogytiglan minőségileg jobb megoldás a legsúlyosabb büntetésre, mint a halálbüntetés. De ha a Strasbourg által felvetett szempontokat is figyelembe akarjuk venni, akkor pedig egész ezen a tényleges életfogytiglan végrehajtási szabályait kell olyan formát vizellálni, hogy mit tudom én, a kegyelmezésre vonatkozó eljárást pontosabban kell szabályozni akár törvényi szinten és a többi. Tehát meg lehet, szerintem meg lehet oldani azt, hogy a tényleges életfogytiglan alkotmányos is legyen Strasmus és, és ennek is megfeleljen. Hát most, had ha nem, tehát ebből most had nem mondjak egy tökéletes megoldást, hogy nem dolgoznak a szakembereink, hogy, hogy lehet azt megtalálni, egy olyan megoldást, amely, amely lehetővé teszi, vagy védhetővé is teszi Strasbourgal szemben is azt, hogy tényleges legyen az életfogy, ugyanakkor meg legyen a lehetőség arra is, hogy, hogy adott esetben a kegyelmi eljárás révén mondjuk, uh, ha kiderül egy új körülmény, akkor ne kelljen Úgy az ítéletet. Ugye itt jutunk vissza az ön Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásához, ahogy arról beszélt, hogy a, jogállas, a jogállamiság deklaratívan, hanem politikai mechanizmus értékelése révén e, tudjon működni, amely részint politikai koncepció, részint pedig jogi gyakorlat, amely jogi gyakorlat definiálatlan, és amely jogi útra e, lép az Ország konkrétan, ha egyébként valamiféle politikai ellenkezés van benne e, a döntés iránt. Azt kérdezem öntől, hogy ezügyben, ha bár ő letette a voksát ezen a vitaindítón, ahol ugye arról volt szó a harmadik pontban, amit megfogalmazott, hogy mennyire egyedi vagy nem egyedi Magyarország visel viselkedése a 27 tagállam közül az, amilyen módon Magyarország keresi a helyét, mondjuk ezen konkrét ügy kapcsán, az mennyire tekinthető egyedinek, illetőleg mennyiben érzékeli, vagy nem érzékeli a lakosság azt, hogy ma már az unió nem az az unió, ami korábban volt, amiben korábban ilyen jellegű helykeresés kevésbé volt, beleértve hogy a keleti tagállamokkal való bővítés azért alapvetően minőségűen megváltoztat ennek az uniónak a helyzetét, szóval ennek az útkeresésnek a jellegét körülírja-e. Igen, én ugye azt mondtam, hogy a magyar eset speciális, de nem egyedi. És az egy speciális, az adja a specialitását, hogy Európai Uniós tagállam ilyen nagy léptékű alkotmányos reformot már uniós tagsága alatt nem hajtott végre. Ugye egy, egy hasonló lehetne, vagy egy nagyon közeli lehetne, de teljesen más időszakban a francia ötödik köztársaság, tehát a francia alkotmányos reform, az integráció kezdeti lépéseinél, akkor a politikai szempontok korán sem játszottak ekkor a szerepet, ez egy más eset volt. Ez adja a magyar eset specialitását. Itt egy új alaptörvény van, egy teljesen új jogrendszer, ami egy létező, a belépéskor, az unióba belépéskor létezett jogrendszert váltott fel. Ebből adódóan nem csak specialitását adja a dolognak, de szerintem a megoldásokkal szembeni bizalmatlanságot is jó részt racionalizálja, Érthetővé teszi, hogy miért voltak bizalmatlanok az uniós intézmények, a jogrendszer gyakorlatilag egészének lecserélése, legalábbis formális lecserélése tekintetében, ugye nagyon sok esetben ez nem jelentett tartalmi lecserés, hiszen az új alaptörvénynél például a hatalmi szerkezet magjára vonatkozó előírások, Parlament, kormány, államfő, ezt egy megegyezik az 1990-es Antal törgyesi aktum utáni e, alkotmánymódosítás következtében felállt e, alkotmányos rendszernek. Tehát formális változás volt, de volt, amikor lényegi változás is volt. Ugyanakkor azért nem tartom egyedinek, mert a speciális fejzetem belül, ha megnézzük, olyan intézményi viták kerültek elő, amelyek kapcsolatban más országoknak is voltak vitáik az Európai Unióval. A bírák nyugdíjazása tekintetében sem egyedi, ami nálunk úgy jelent meg, mint a jogállamiság elleni legotrombább és legalantasabb támadás, valójában más országok esetében is. Ez egy vitatott kérdés volt, és minden mai napig vitatott kérdés. Egyébként most éppen a horvátok biztos, de ha jól emlékszem, akkor a lengyelek is azon gondolkoznak, hogy hogyan lehetne átalakítani úgy a bírák nyugdíjazási szabályait, hogy ez a fiatalok számára is lehetővé tegye a pálya megkezdését, vagy a karrier megkezdését, ugyanakkor a már szerzett jogokkal élő bírák jogai sem sérüljenek, és az adatvédelmi ambuszantók ez lehetne sorolni azokat az intézményi kérdéseket, amelyek nem csak Magyarország áll vitában adott esetben, nem csak Magyarország veszít. Az adatvédelmi ügyekben például Ausztria és Németország is vesz, vagy Ausztria és Németország is veszített nem, nem sokkal előttünk az Európai Bíróságon a bizottsággal szemben, abban a tekintetben, hogy az Európai Bizottság úgy ítélte meg például, hogy Németországban is, és Ausztriában is nincsenek biztosítva az adatvédelmi rendszer függetlenségének feltételei. Azt is mondhatnánk, hogy súlyos jogállamisági problémákat vetett fel az Európai Bizottság, de ugye Németországgal nem szoktunk hozzá az ilyen mondatokhoz, ezért ezt nem mondjuk. De ezért mondom, hogy nem egyedi, mert ez egy folyamatos vita. A Más tagállamok is folytatják ezt a vitát. Sajnos a magyar nyilvánosságban, Általában a más országokkal kapcsolatos ügyek ritkán jönnek be, akkor amikor van egy nagyon nagy jelentésű dologról van szó, pedig szerintem nekünk magyaroknak is rendkívül tanulságos és hasznos lenne, hogyha. Többé-kevésbé folyamatosan figyelnénk arra is, hogy például a régióban a csehek, a szlovákok, a lengyelek, a horvátok is. A... Hát ez nagy valószínűsége a közszolgálati magyar rádió és a közszolgálati magyar televízió összes csatornája lenne a legalkalmasabb. Az, és nem következett be, az kétségtelen tény, hogy nem az elmúlt négy év hibája, de ezzel kapcsolatban talán annak idején, 2004-ben volt valami kampány. Hát, hogy volt kampány, azt tudom, mert én magam vettem benne részt, és vívtam hihetetlen küzdelmet különböző szélső jobboldali szervezetekkel, vagy nem szél, Első de szélső jobboldalinak mondott, de mindenféleképpen nagyon jobboldali szervezetekkel, amelyeket a Magyar Televízió akkor egy délutáni, vagy kora délutáni, vagy kora esti műsorba beengedett. De azt követően, mert ugye az egyik legfontosabb kérdés, akkor az volt, hogyha egyébként belépünk, akkor egyébként ki is lehet -e lépni, tehát volt egy ilyen, egy ilyen nagyon ilyen, ilyen remegő állapot de azt követően ilyen műsorok hadáról nem volt szó és amikor Orbán Viktor vagy bárki másnak a megjegyzését értékelni kell akkor abban úhatatlanul benne van az, hogy az egyes párt sajtó azt hogyan kezeli, mert hogy az, az egyes állampolgárok tudása ezügyben egy tízes skálán eh, nagy valószínűséggel a kettes alatt van igen, igen de nem csak arról van szó, hogy nem tudják, hogy mi máshol a gyakorlat, adnak az, az jelentőségét se tudják nagyon felfogni, hogy ami egyébként az Európai Unióban ezügyben honol az, hogy jött létre, és az jó -e vagy sem. Tehát az ezzel kapcsolatos uh, uh, ismeretterjesztés, bármilyen frontal lesz majd jelen a kormány munkájában, azért uh, ezt a tevékenységét majd tovább folytathatná, mert ezügyben nem járnak elő a kollégai. Um, igen, de... Igen. Egy, Egyetértek abban, hogy, hogy abszolút az Európai Unió, az, az hogy Európa egy kicsit a, a mindennapok részévé váljon, abban, abban még nagyon sok van, a nyilvánosságban is, és a, a beszéd is. Egy kicsit nekem mindig az az érzésem, hogy ez a, a turáni átok szindróma, illetve ez az egyedül vagyunk, senki nem ért meg minket, mi különösen rosszak, vagy különösen jók vagyunk. Ez... De fordítva is igaz, azért mi is bizonyos szempontból úgy viselkedünk, mint akik kevésbé akarják megérteni a többieket. Ennek persze vannak nyelvi korlátai, vannak egy olyan, van olyan korlátai is, hogy viszonylag keveset utaznak. Igen. Tehát az iránt érdeklődöm, hogy miközben Szanyi Tibor az éjszaka folyamán már nem írta meg nekem azt a két mondatot, amit megígért. Valójában mi indokolja az ön elmondása, tehát az ön interpretációja alapján a listán tőkés és László jelenlétét? Az én elmondásom alapján? Hát már, mint, hogy az ön magyarázata alapján. Mert ugye Szanyi Tibor Igen, különböző fórumokon, különböző hangvételű vitákban próbálja azt megjeleníteni, hogy valaki, aki nem Magyarországon él, eh, annak a politikába való bevitele így érthető, de avval az Európai Unió szellemel, aminek okán egyébként mi majd elmegyünk vasárnap szavazni, vagy akik elmennek majd vasárnap szavazni, azzal szerinte nem összeegyeztethető. De ez most egy olyan mondat volt, amit ő lehet, hogy mondott. Tehát én annyira szomorú lennék, hogy 24 órán keresztül sírnék, hogy a Számi Európai Uniós szellemiségre tanítanám minket. Tehát ez, ez valaki... De most, csak egy, most csak egy szeméről van szó, tehát hogy ő valójában mit reprezentál. De erről van szó, hogy ő mit reprezentál. Így van. Azt szeretném mondani, hogy Tőkés László ugyanúgy, mint ahogyan más határon túli magyar közösségek képviselői is azért vannak ott a listán, mert ezzel is szimbolizálni akarja a Fügesz-KDNP, hogy ahogyan a, a kedvezményes honosítással és a kettős állampolgársággal úgy tetszik, mi az egész magyar nemzetet kívánjuk képviselni, ezért van felvidéki jelölt is, ezért van kárpátai, és ezért van erdélyi jelölt is a listán és is, bocsánat. Ez tehát a válasz? Igen. A miniszterelnök úr az RMDSZ képviselőivel tárgyalta héten talán tegnap vagy tegnap előtt az a magyarság politika amely az elmúlt években volt, azzal kapcsolatban ha önvéletlenül külügyminiszter lesz akkor annak a szelleme és ami eddig volt, azok valójában halmazottilag majd le fogják fedni egymást, mert ön egyébként nagyjából ugyanúgy gondolja ezt a tevékenységet mint ahogy eddig volt? Én úgy gondolom, hogy ez egy szerencsés dolog, ami kialakult a, a magyar rendszert, vagy a kormánytól függetlenül a magyar uh, politikában az elmúlt negyedszázadban, században, hogy a nemzetpolitika és a külpolitika az nem egy az egyben fedik le egymást. Mert a nemzetpolitikának vannak olyan sajátos szempontjai, amelyek némileg más karakterű politikát igényelnek, mint a külpolitika. Tehát nyilvánvalóan egy... egy egy, a külpolitikában foglalkozni kell a nemzetpolitikával is, és a nemzetpolitiká keretében is foglalkozni kell a külpolitikával is, de máshol vannak a hangsúlyok. Nagyon szépen köszönöm. Jövő héten. Igen, jövő héten. Igen, igen, igen. Nagyon szépen köszönöm. Önök is Tibort hallották, aki közigazgatás és igazságügyminiszter, de még mielőtt tovább mennék, szeretném elmondani, hogy tegnap aláírtam azt a felhatalmazást, amely azon próbaperre ad majd lehetőséget, ahol, hogy milyen cím szóval abban most nem bonyolódnék bele, e, feljelentést teszek ismeretlen, tettes ellen az itteni engemért inszinuációs sértés kapcsán, és ezt egybe vonom Furkónak a feljelentésével, aki SL monogrammal ír, de azt is letiltja, hogy egyébként a monogramját mondja, amire semmi joga nincs, aki egy március 12 ei műsort akar, vagy már tám föl is nyomott a médiatanácsnál, amelyben állítólag én szélső jobboldali vagy náci pártnak mondtam volna. A Jobbikot, amivel kapcsolatban szerintem, ha netán ezt is mondtam volna, ami én nem emlékszem rá, mert én nem is szoktam fogalmazni, de bármi előfordulhat, emiatt nem kerestem elő ezt a március 12-i adást, bármennyire is furcsa vagy sem. Azt gondolom, hogy ezügyben a médiatanácshoz fordulni hát remélhetőleg nem lesz túl sikeres, különös tekintettel karsai úr perére, amely aztán másodfokon úgy végződött, ahogy, de minden esetre azt az egészen minősíthetetlen eljárást, ahogy furkó ír nekem, de azt már nem teszi lehetővé. Tehát ő egyrészt megéri, hogy hogyan jelent fel a médiatanásnál, és amikor én utána nézek a személyének és megtalálom a kurusz.info levelezésében, akkor megírja azt, hogy hát én egy olyan liberális, nem tudom kicsoda vagyok bolsevista, aki talán Kovács Bélát megszígyenítő módon nyomozok ott hát a Google-ba egyszerűen csak beírja az emberednek az illetőnek a nevét, és onnantól kezdem után az e-mail címével rendelkezem, hát nem kell különösebben nagy tehetség, hogy kinyomozzam, hogy az illető milyen e politikai táborhoz tartozik, és annak esetleges szélsőséges megnyilvánulásai kapcsán, hogy valószínűsíthető, hogy az én tevékenységemet hogyan próbálja ellehetetleníteni. Beleértve, hogy a modoromban nyilvánvalóan sokakat bántok, de nem gondolnám, hogy nekünk itt egymás nevelni kéne a szó fizikai értelmében. Tehát abban reménykedem, hogy ez a médiatanács pontosan úgy fog tudni eljárni, mint ahogy annak idején Anna Mária idején eljárt, megvitatta ezeket a kérdéseket, és aztán alkalmatlannak találta, független attól, hogy mindazok, akik velem szemben egyébként ezen a módon járnak el, hiszen például esel is nyugodtan megtehette volna azt, amit az elmúlt időben én másnak felajánlottam, legutóbb Kárpáti Zoltánnak, akinek történelmi neve van, aztán vagy tényleg így hívják, vagy sem, hogy találkozzunk személyesen, de az erről kitért, szóval mindazok, akik ennek a műsornak a keretein kívül járnak el, azok nem azt a metódust követik, ami az én utam, és ez akkor is így van. Ha egyébként én most bírósághoz fordultam. Ott ugyanis olyan szélsőséges a személyemet, konkrétan érő támadás volt immáron sorozatban, amit nem hagyhattam. Reakció nélkül. Hát nem arról van szó, hogy következetlen vagyok, ott megtettem egy, 2, három, négy, öt, hat. nem tudom hány lépést, hang alapján beazonosíthatják ezeket az embereket, évek óta folyik velük a küzdelem, Eselnek pedig sok sikert kívánok a médiatanásnál lévő feljelentésével, minősíthetetlennek találom az eljárását, de az, aki arra az útra lép, mint amire én léptem, szembe kell, hogy ezzel nézzen, és ennek következtében nem szívesen, de szembenézek vele. Nagyon sajnálom, hogy mindaz, amit Esel képvisel furkóként, ráadásul saját magát így apostrofával a levelezésében az méltó nyutalmat nyer a médiatanásnál, és őszintén sajnálom, hogy ugyanezzel az erővel nem próbált szembesülni velem itt a rádióadáson belül, bár ESEL hangjával nem vagyok tisztában. Azt gondolom, hogy aki feljelent, akit feljelentettem, az más néven van, mert az e-mailjei és a szövege alapján az egy másik férfi volt. Hát ennyit szerettem volna elmondani, és hogyha ez a hangommal érződött a Navras és Tiborral való beszélgetés folyamán, akkor csak azt szeretném önöknek mondani, hogy azon egészen kivételes műsor készítő közé tartoznak, ittnek vannak érzelmei. Az örömétől más lesz a hangja, a bánatától más lesz a hangja, amikor egyébként valami párhuzamosan foglalkoztatja, azt is meg lehet hallani a hangján, és ha bár azt gondolom, és abban reménykedem, hogy esel történet a szemétkosárban végződik, mérhetetlenül felháborít, és egészen, Egészen nemtelen dolognak találom azt, hogy valaki, vala, tehát hogy valaki ilyen módon valaki ellen feljelentés éljen. Ez valami annyira távolálló dolog az én létezésemtől, annyira idegen, annyira minősíthetetlenül más szegmense annak a létezési módnak, amit én elképzelek. Elmesek egy nagyon rövid történetet, aztán megyünk tovább tennap az akváriumban, én rendszeresen a déli pályaudvarnál szoktam hagyni az autómat, aztán visszamegyek érte metróval. És tenap egy nő, ez most lehet női rasszizmus, úgy állt ki a parkolóhelyről, se indek, se azt nem nézte, hogy jön-e valaki, és kijött, és Egyszer rádudáltam, és aztán utána villogtam, aztán egyszer kb. 80 vagy 100 méterrel feljebb egy férfi elkezdett felém gyalogos, és el nem tudtam képzelni, hogy mi a helyzet, aztán kiderült, hogy ennek az illetőnek a családtagja, tagja beszállt az autóba, és engem felelősségre volt, hogy én mit villagok. Én mondtam neki, de többször is. Tehát, és aztán mondtam neki, hogy elnézést, én nem tudom, hogy ő ennek a hölgynek kicsodája, de ő nem teheti meg a hölgy helyet azt, uh, amit a hölgy nem tett meg. se elnézést, nem kért, uh, semmit az íg a világán. Nyilvánvaló, hogy az ember idegállapotára utal az, és ezért csodálattal nézek a taxisok zömére, akik egyébként reagálatlanul hagyják az utazótársaiknak, köztük talán az én tahúságaimat, amit elkövettek az úton. Ilyenkor azonban az nekem kifejezetten jól esik, ha valaki elnézést kér, mint hogy én is elnézést kérek, és eszembe jut az a buszsofőr, aki lefejelte azt a kislányt, aki egyébként lehet, hogy beszólt neki, de nincs az a körülmény, és ebben a Honpola Krisztinának tízes skálán tízesre van igaza, hogy egyébként olyan előfordulhasson, hogy valaki lefejelje, mint autóbuszvezető, egy lányt, és azt, hogy aztán, amikor az apát kiértesítették, az összeverekedett az autóbussofőrrel, az valószínűleg egy nagyon csúnya cselekedet volt, de azt gondolom, hogy mint apák és anyák a szóképletes értelmében kikapartuk volna annak a műsorvezetőnek, annak az autóbuszvezetőnek a szemét, aki így viselkedik. Én ugyanezt nem teszem meg sl el de azt gondolom hogy nem követtem el a műsoromban olyat, amivel lefejeltem volna, ő viszont megpróbál engem lefejelni, szintén remélem, hogy a szóképletes értelmében a médiatanács, ha nem fogja kikaparni a két szemét, de nem fogja túljuttatni őt a küszöbön. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. A Kejfej Jancsi reggeli adását halljátok. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. A Hollán Ernő utca 18 szám alatt találja a Kejfejagcsi zenei partnerét, ahol este 8-ig félárakkal és most klasszikus zenékkel is várja a belőket, István. Az elmúlt évben megtanultabb levezetni azt, amit az ember korábban nem tudott levezetni, úgyhogy rövidesen felirolóbenve vagy Robert Ed, de miközben tehát nem tudok szabadulni attól, hogy ugyanez az emberevel a monogrammal azt írja, és ez a helyzet, már még mostani helyzet kialakulásait, ön mint a kádár, majd posztkommunista rendszer hűséges kiszolgálóját felelősség terheli. Szóval az én műsoromra és az én személyemre százezer dolgot lehet mondani. De az hogy én a kádár, majd a posztkommunista rendszer hűséges kiszolgálója voltam. Szóval ilyenkor, komolyan mondom, arra gondolok, hogy ez egy film. Ugye a szüleim az 50-es évekről nem nagyon meséltek nekem, a korábbi évekről sem nagyon. Mire elkezdtek volna mesélni, bennem ez az érdeklődés már alább hagyott, mert elmúlt ennek az ideje. Olvasmány és film vannak. De nincs az a tükör, én ezt meglátnám Beleértve természetesen, hogy én is tévedhetek, de egy ezen helyzet kialakulásait önt, mint a Kádár, majd posztkommunista rendszer hűséges kiszolgálóját felelősségtelheti a gőgös Pesti liberális munkásságával, 93-94-ben bőven rászolgált, vagy lapátra tették szakmai alkalmatlanság okán a magyar rádiótól, ha jól emlékszem, de lett, hogy rosszul, az biztos, hogy sosem érdemelte ki a közszolgálati rádióban való státuszát, közszolgálat, és így tovább, tovább. Szóval, ez valami egészen elképesztő. Egész. Ugye ebből a táborból jöttek a legtöbben megtérni, akkor, amikor Morvai Krisztinával beszélgettem, mert hirtelen valamire rájöttek, holott ezek nem műsoroknak a függvényei. Egy szignált fogok elét kérni. A következő perceket az Akvárium Klub támogatja. Hát némileg megkövetlek, némileg nem, mert egy fantasztikus eseménysorozaton vagyunk túl. Az első alkalom főpróbának volt tekinthető, a második az fenomenális volt, a harmadik az jó volt. Egy dologban van nagyon erős kétségem, eh, annak pedig azért van jelentőségem, mert az egész erről szól, hogy ennek a 15 zenekarnak mekkora százaléka méltó a nagy színpadra. Hál' Istennek engem nem nyomas se az, hogy javasoltam volna, bírálni se kell, hiszen egyébként SMS-ek, twitter üzenetek meg... Mi van még? Instagram. Instagram, igen. Facebook. Igen, lehet szavazni, de ha rajtamulna, akkor talán az ötöde. Tehát pont annyi zenekar, mint ahányan a döntőbe kerülnek, volt méltó arra, hogy nagy színpad közelbe kerüljön, ahhoz pedig egy háromnapos ilyen jellegű esemény sorozatot szervezni szerintem túlzás, független, hogy a közönség érdeklődés az ezt bizonyította, és maga a szervezés nem csak flott volt, hanem elegáns volt, és jó is. Egyrészt köszönöm szépen, másrészt... Azt gondolom, hogy az első év után talán jövőre, hogyha meg ismételjük, vagy a következő években, hogyha folytatódik ez a nagy címpadnél hallgató esemény, akkor azért egyértelműen válik, hogy ez nem konkrétan a nagy címpadra jutásról szól, ez inkább, csak inkább egy szimbólum szeretni. Jó, de hát akkor meg X-faktor lesz belőle. Megfogalmazás? Nem gondolom, hogy X-faktor lenne belőle. Azt gondolom, hogy akkor, amikor egy akármilyen kicsit, item, még nem nagy színpad érezz zenekar esetében is azt kiabálják a közönség, hogy nagy színpad, nagy színpad, az nem feltétlenül azt jelenti, hogy a, konkrétan azt gondolják, hogy egy olyan, olyan küzdőtén szeretnék nézni az adott zenekart, a, adott zenekar, az 25 ezer ember elfér, hiszen azért az egy óriási ugrás, sokkal inkább azt mondják, hogy na itt van ez a talán amelyből pár év alatt lehet valami komoly. Mi is inkább azt gondoljuk, hogy ebből a 15 csapatból, sőt itt maguk is úgy gondolják, talán kettő-három van olyan, amelyre azt lehet mondani, hogy nagy színpadon egy korábbi időpontban már sikeresek tudnak lenni, viszont az egy sokkal inkább fontos cél lehet az ő esetükben is nálunk is, de a következő év azokról szóljon, akik ezt menni klubokban az ország számos pontján, ha nem is nagy színpad, de mondjuk, hogy megtöltenek egy 300 fős soponi klubot, vagy egy bebetteni helyet, azután, hogy egy ilyen nagy publicitást kaptak, az már sokan mindre... Jó, itt se vetették szét a házat a rajongók. Azért vegyük ezt figyelembe, sokan voltak, de ebből a közönségből arra a következtetés nem lehetett levonni, hogyha itt egyébként most konkrétan lenne egy nagy színpad, akkor az előtte lévő teret megtöltenék a rajongók, vagy az érdeklődők? Hát én azt gondolom, hogy ha a 15 perces koncertet játszóan hogy a legismertebb vagy legnagyobb magyar zenekarok rájuk sem elne megfeltétlenül a, a bármelyik helyszínt. Bár azt... Jó, ez azért nem jó példa, mert itt ugye azért egy léptékváltásról van szó. Ezek a zenekarok itt most egy olyan nyilvánossághoz jutottak, amely a nyilvánossághoz azért ma Magyarországon nem olyan könnyű jutni. Egyszerre rádióban, televízióban és a helyszínen jelen lenni, ez egy olyan lehetőség, amiből 12 nem egy 1%. Az biztos, tehát a szándékunk, hogy a célunk az mtv vel is... Van egyébként valamilyen nézettségi adat immáron erről a három napról, vagy akár csak az elsőről és a másodikról? E, tegnap, tegnap már beszélgettem Horváth Vandával, akit szeretnék azért megemlíteni, mert a, ugye az M2-nek, az intendás és a Petrfi a főszerkesztője és egy uh, hihetetlen fontos partner az életemben, vagy az életünkben, hiszen azt hiszem, hogy ha ő és Szabolászó nem karolja fel ezt az ügyet, akkor nem jutunk el idáig ők azok, akik napi szinten gyakorlatilag apai, danyai beláttak hónapok óta annak érdekében, hogy ez induljon. A nézettségi adatokat pedig uh, nekem tegnapi napon az de mondott néhányat, csak mivel nem volt egy TV szakember, de nem is fejtettem, tehát lehet, hogy tisztelesét mondanám, most nem vagy a tizedét. Uh, M2 szinten egy jó számot mondott nekem, Vanda, de nyilván csodát nem lehet az egy m 2 programtól. Viszont az, hogy ezek a zenekarokat, akiket említettél, főműsor időben, bármelyik csatornán és rengeteg online médiumon keresztül, tehát számos portálon szintén élőben lehetett látni a programot, nézhették a, a rajongók az ország bármely pontján, az számunkra és számunkra is, egy elég egy dolog szabályozva van-e az, hogy egy ember hány üzenetet küldhet? Igen. Instagram esetében 5 öt fotót, ez ugye arról szól, hogy a zenekar hashtagével és a nagy cím az MS kell küldeni egy-egy fotót, ezt ebből naponta ötöt tehetnek meg a rajongók, tehát összesen 15 3 a három alatt, nappal vagy szavazási nap alatt. A minden esvéde alapdíjas SMS-ből mindössze 10 darabot fogadunk el, a Facebook esetében pedig minden felhasznál összesen egyszer szavazhat egy zenekarra. Ennek a szavazásnak mikor lesz a vége? Mm, úgy indítottuk el a szavazást, hogy az adott ugye, három napról beszélünk. Az adott nap, amikor a zenekar játszott, onnantól 72 órán keresztül indult el a szavazás. Tehát a tegnapi produkcióknak három nap múlva lesz vége, akik három napon ezelőtt szavaztak, azoknak pedig ma este már véget a szavazás. Tehát hiába küldenek, akkor azt már nem érzékeli a rendszer? Hát az SMS esetében nem érzékeli, a többi platform az pedig meg is áll. Ezeknek az adatait, te majd, ahogy elmondtad, ezt hétfőn fogod talán először elmondani a Petőfiben, és gondolom, hogy valamikor azért itt is elmondod, vagy akkor az uh, olvasható lesz, és akkor az mérvadó lesz, és tájékoztatható a nagy érdemű, akik érdeklődnek, hogy ki mennyit kapott. Így van, hétfőn, egyel fél nyolckor hangzik el először az öt nyertesnek a neve, amikor, hogy elmondanánk, hogy kihány szavazatot kapott ábritásórendben, hiszen az egy új start lesz az ő számunkra és a mi számunkra is. Ugyanis vasárnapig van lehetőség ennek az annak újra szavaztatni és felkészülni a döntőre. Vasárnap este lesz jövő vasárnap a nagy címpat döntője, ugyancsak az akváriumban és ugyancsak tévé közölítés, rádió közvetítés, online közvetítések, szímenések mellett, úgyis hétfőtől publikus mindaz. Kirában gyenge produkció nem volt különböző plegykákkal itt most, ami avval kapcsolatos, hogy ki hogyan kerülhetett oldalirányból be. Én azt gondolom, hogy nem érdemes foglalkozni. Ez csak akkor lehetne téma, ha a a professzionális zenekarok között lett volna olyan, amely teljesen kirít a sorból, és ennek következtében le joggal lehetett volna megkérdezni, hogy mondja lóben vagy elftás? őket ki a frászkonyhoj juttatta be. Maguk a szponzorok azért voltak szükségesek, mert hogy ezt le kellett tudni valahogy anyagilag bonyolítani, mert az ember ahogy elnézte, azért ez nem lehetett egy kis költségvetésű dolog, különös tekintettel arra, hogy amit az ember látott, az a hazai viszonylatban külös tekintettel arra, hogy negyedóránkénti forgóban öt zenekar föl tudjon lépni, legyen külső-belső riporter, mármint hogy a helyszínen kívül és a helyszínen belül, azért ezt megszervezni és lebonyolítani, ennek a technikai próbáit végigcsinálni, és aztán a végeredmény olyan legyen, amilyen, azért ez nem lett nagyon olcsomulat sem. Egészen nőköltséges volt, tehát ahhoz képest, hogy egy négynapos klubban zajló eseményről beszélünk, annak érdekében, hogy itt egész, azért hát azt is elmondom, hogy a zenekarok esetében sem bármiféle alkudozásom múlhat, hogy kinek mennyit tudunk fizetni. Egységesen felajánlottunk egy olyan tisztelt díjat, ami a legtöbb zenekar esetében kifejezetten erősnek számít, de technikailag. Tehát az ő, ő gázjuk nem a lehetőség volt, hanem azon kaptak pénzt. Természetesen, tehát azért azt nem vártuk eltörők, hogy egy 15 perc de az egész nap úgy napjukat, hogy e, e, e, áldozni ennek érdekében. Hát pedig ez egy fontos szűrő lett volna egyébként, hogy kihajlandó erre. Szerintem a 15-ből én így utolag azt gondolnám, hogy mind a 15 így járt volna el, vagy legalábbis azt gondolnám, mert ez egy olyan lehetőség, amit az ember nem hagy ki csak azért, mert nem kap érte pénzt, de fogalmam nincs, ellen ellenpróbára már nem lesz mód. Én is úgy érzem, hogy minden további nélkül belementek volna. Hiszen Sopronban, amikor mi annak idején zsűrűskedtünk, ugye én a te jó voltatból, ott aztán azt hiszem tényleg nem kaptak egy fidélssal résztvevők, és az, ahogyan ott egyébként szerepeltek, ha jól, jól, a rosszul, rosszul, azért száz százalékban oda tették magukat. Igen, mi azért arra nagyon próbáltunk odafigyelni, azért én szeretnénk nagyon komolyan venni ezt az ügyet, hogy semmiféle szó ne élhesse a elejét se Se a tekintetben, hogy azért nyilvánvalóan a legtöbb kutató verseny esetében szerte a világon az egy elfogadott uh, szokás, hogy azok a csapatok, amelyeket befutnak, azok néhány évig. Jó, ebből a szempontból egy nagyon jelentős sajtóvízhangja nem volt, vagy, vagy én valamire nem figyeltem oda? Én tegnap este még egy sajtószemlét tartottam és átnéztem. Azért a uh, POPSZAKMA számára vagy a szempontjából fontos uh, médiumok uh, foglalkoztak a az ügye, hát nyilvánvaló, hogy mivel nyilván ez egy televízióshoz köthető ügy, az nem elvárható, bár nyilván nem bántam volna, hogy mondjuk a, a többi kereskedelmi téma foglalkozzon ezzel az Én is ezt gondolom. Foglalkozom ezzel az ügyel. Remélem, hogy esetleg a döntő kapcsán azért eljutunk odáig, hogy a nagyobb média is fogadják el a fejüket. A külös tekintettel arra, hogy az ügy, amiért van, az nem egy televízió vagy egy rádió ügye. Ez én is így gondolom, de azért a szokások sajnos nem így működnek. Én bízom benne, hogyha tényleg ezt most ügyesen is jól végig csináljuk, és egy egyértelmű vége lesz ennek az idei fordulónak, akkor azért az a szép lassan leesik a nagy vagy a szakmának, vagy akár a médiumok vezetőinek, hogy ez egy valóban fontos ügy, hiszen nem akarok nagy használni, de a mi és a kollégáink, és a, akik ebben részt vesznek, szervező partnerek, a mi szándékunk valóban az, hogy egy kicsit felházzuk a hazai kultúrát és, és bemutassunk új produkciókat, nem is feltétlenül azért, hogy minden évben új. Ezzel kapcsolatban azért van bennem némi óckodás, tehát a jövőévi nagyszínpaddal kapcsolatban az, hogy minden évben legyen, akárcsak a szó képletes értelmében, hogy te az előfogalmaztál 15 olyan produkció jelen, akiket joggal lehet a nagyközönség eléré engedni, avval a reménnyel, hogy a szó képletes vagy tényleg nagy szimpathoz jussanak, azt gondolom, hogy ez az ország kicsi. Az biztos. Az egy élő vita már a, a mi szakmai köreinkben, hogy egyrészt a következő évben muszáj a -e 15 megározt ragaszkodni, vagy produkcióhoz illetve hogy akik idén indultak, azok adott esetben jövőre is részt vehetnek -e, hiszen újra 15 biztos, hogy nem lesz az egy év alatt Magyarországon, képtelenség nem is elvárható. Viszont aki most bemutatkozott és nem az első helyen végez, az én álláspontom szerint az nyugodtan és szeretne jövőre is ezen a versenyen, hiszen egy év alatt miért nem juthatna arra szintre, hogy még nagyobb közönséggel bírni, egy profibá válik. Hát annélkül, hogy befolyásolni akarnám a szavazókat, különös tekintettel, hogy részint talán az hallgatóim lefedik a szavazókat, de nem igazán. Uh, engem gesztusa révén egyértelmen a Szabó Balázs bandája fogott meg, függetlenül attól, hogy zeneileg nem ők álltak hozzám a legközelebb. Nagyon érdekes volt az, hogy 15 együttesből hány jön arra rá, hogy egy ilyen megmutatkozás milyen lehetőséggel bír, és adott esetben egy olyan pacáknak, mint én, akik az ég egyet a világán nem tudtam róluk semmit sem, ott a helyszínen, mit mondanak el magukról, abból adódóan, hogy fialabácsi, tessék észrevenni, itt vagyunk, és amennyiben tetszünk, akkor legyen szíves valamit tenni annak érdekében, hogy jelen lehessünk, és nem maradjunk perifériálisak, ha egyébként azok, amiben benne van az, hogy az együttes, tehát én a Szabó Balázs bandáján kívül, Szabó Balázson kívül senkire nem emlékszem, de akkor a tévedés kockázatát fenntartom, aki vette volna a fáradtságot ahhoz, hogy bemutassa az ennek a zenekartagjait számomra, elképesztő. Tehát az, hogy zenekarok lépjenek úgy fel, hogy a zenekarok saját... Jó, előtte van ott kint egy vetítés, de a koncertek zöme, ez nem úgy zajlik, hogy előtte a Puskás Péter és egy kislány elnézést az ő nevét, nem tudom, vagy a Punanyi Vászi a Flórt, ami tegnap egészen zseniális volt hozzá képes, tehát ő egy minden szempontból alkalmas pacák erre. E, tehát az, hogy ilyen gesztussal ne éljenek, és valamilyen módon ne szólítsák meg ott a közönséget, ez engem nagyon meglepett. Hát én, én meg pont azt gondolom, egyetértek hogy azért egyrészt a fellépők egy része, nem, nem a nagy része, de egy része kifejezetten izgatott, és nagyon, nagyon nehezen értem el azt, hogy egy ilyen 15 percet van, azonnal el kell vágni, most kell megmutatni országvilágnak, hogy mi történik, ezért nagyon sokan ennek tudsz kimaradni egyébként valószínűleg az életükben, vagy a normális fellépéseiken működnek és, és természetesek. Lehetséges számomra számtalan csalódás volt, és számtalan. Ugye én, akikről hallottam, azokat én még soha sem láttam, csak sokat hallottam, én nagyon sokat hallottam odetről, hát odet szegény, olyan nagyon énekelni nem tud, tehát ha egyszer majd megtanítják énekelni, akkor valószínűleg az öltözékével nagyobb feltűnést tud kelteni, de a szabóvalás bandáján kívül. Kifejezettem pozitív benyomást tett uh, az óriás, akik szerintem nagyon jó zenét játszottak. Nem lehet nem észrevenni a fiatal Rolling Stones-t az Ivánend de Parazolban. Tehát uh, ott egy olyan társaság van, uh, akik az embert lekötik, függetlenül hogy az Odeznek is voltak jó percei, de Odeben már benne van az a sztárralőr, amihez szerintem még nagyon távol van. Uh, ugye. Megszorított a Cloud 9 uh, Plusnak nak az, az egyik énekesének az apukája, így nyilvánvaló, hogy a személyes érintettségből adódóan őket is megjegyeztem. Um, hát nagyjából egyébként talán még a halott pénz volt az, akik rám hatottak. A második nap az baromi erős volt, az első nap az gyenge volt relatíve, és hát a harmadik nap is. Az a második naphoz képest nem volt olyan átütő. Szerintem itt egy kicsit, mi ezzel beszélgetünk, <kül> kezdem én magam megérteni, a, vagy, vagy, vagy, vagy talán jobban elmagyarázhat, óvább próbálom tenni, hogy miről akar szólni ez a verseny. Szerintem pont az, amit te mondtál, hogy a Szabó Barázs nevét most már harmadszor, hogy meg egyszer mondott, hogy számodra az egy, egy élmény volt, hogy ez kimagaslott számodra abból a produkció halmazból, amit három nap alatt láthatunk ez például egy fontos téga Noresz, egy dolgot ne el. Egyrészt van bennem egy mar, marha nagy szimpátia irántad, meg a Fülöp iránt, most már a Csikós iránt is, a Gerenda iránt is, elnézést, akiket kihagytam. Eee, leginkább abból adódóan, amilyen világot idehoztok Magyarországra, és ezért nekem nem kell elmenni máshova, plusz van benne személyes ismerettség. ezért kutya kötelességemnek tartottam nem is emlékszem, hogy utoljára mikor tettem ilyet hogy én mind a három alkalmat végignéztem, hogyha netán a jövő héten beszélek majd ödzenek arral? igen öt arra, akkor ne befolyásoljon engem az a tudat, hogy fogalmam nincs, hogy kikkel beszélek. Tehát azért ezt normális ma magyar műsorvezető nem engedheti meg magának, és az, hogy egyébként milyen a szakma, most nem fog belemenni. Ahhoz tehát, hogy tudjam, hogy milyen Szabó József, ahhoz nem, nem ültem le a televízió elé, nem másztam rá az internetre, hanem elmentem, és azt gondolom, hogy nagyon jól tettem. Uh, nem tudnék neked olyan uh, ilyen uh, de eseménysorozatot mondani, ahol az elejétől a végig ilyen mértékben csak azért, hogy az ember tudja, hogy miről van szó jelen legyen. Beleértve, hogy én óckodtam, hogy ez lenni fog arra ennyi idő alatt, de egészen professzionális volt a lebonyolítás kalap le előtte. Köszönöm, erre is szerettem volna kitérni több, több gondolatra is, amit, amit érintettél, egész tényleg jó volt látni, hogy te végignéztél ezt a három napot. Csak az előző gondolatomat, hagyd fejezem Figyelek. a Bobalázs kapcsán, amit, amit próbáltam számázolni, hogy azt hiszem, hogy abban körben, ahol mi mozzunk, a fesztivált és a fesztiválozó közönség számára, egyáltalán nem ismeretlen a Bobalázs neve, tehát mondjuk Budapesten az A-38 hajót már megtöltik, és, és egy igazán produkciónak számítanak. Viszont azt hiszem, hogy ahogy te is meglepültél, és nem nagyon hallottál, mi korábban, de most fölkapta rájuk a fejük fejedet, Hogyha nem is a Szabó ezt a verseny, bár még az már egy óriási dolog, hogy hasonlóan én bízom, hogy néhány egyszerűen az országon azt mondták, hogy az egy érdekes produkció, de erre el fog menni, hogy a legközelebb a jár. Ez a köző években építeni valakinek a sikerék legalábbis ebben. A műsorvezetés is végeleményben a külső-belső helyszín a kisfilmek. Uh, én ugye azzal az ötlettel éltem, hogy nem el lehetne-e az amfiteátrumban, ugye én amfiteátrumbanak nevezem az akvárium elejét leadni. Én ezt javaslatként bedobom, azt a lefelé, nem használjátok, mert hogy nem tudom, uh, a eshet az eső, de a környék az talán zailag elviseli, hiszen tízkor vége van. Uh, tegnap már talán nem volt annyira meleg, az első napon konkrétan sauna volt ott lent, meg hát ilyen időben az az amfiteátrum elvileg erre alkalmas, javaslom, legfeljebb elvettitek. Még kulissza, én is azt gondolom, hogy tök értes helyszín menne, viszont azt érdemes látni, hogy akkor össze hogy arra, amit említettél a technikai lebonyolításra, hogy az, amit ott a, a kollégáim felépítettek, és és szinte, én egy kicsit volt voltam hihetetlen módon, végig is tudtak vinni háromperces átállásokkal, forgószínpaddal, nem tudom mi mindennel. a pont az volt a szép, hogy a közönség nem tűnt, hogy ez mennyire bonyolult ezt nem klubkörülmények között egy, egy alkalmi színpadon ott az akarim előtt ez nagyon nehéz kest. Aztán azt mindenféleképpen el kell mondani ebben neked van érdemed, de van érdem a kivitelezőknek tehát hogy ott lehet szidni a Rogánt különböző okokból de hogy ott az Erzsébet téren valami olyan komplexum van kialakulóban ugye a Gördeszka parktól ott ugye nyílt most egy étterem, két pavilon most ott van az kerik, az is ti vagytok, ugye? Igen. Plusz az akvárium, egy egészen elképesztő hely, amit egyébként nyugodtan lehet színni, tehát hajrá, az a népesség, amely azt megtölti, tehát ott egy gombostűt nem lehet elejteni, tehát egyrészt egy másik világ, egy másik korosztály, hihetetlen látvány, és az embernek örül a szíve, hogyha ez nem félreérthető, hogy ilyen van. Hát én pont tegnap beszélgettem de a férjett hozzám az a a polgármester úrnak is nagy értene jönnek ebben, de azt mondja az előző beszélgető társadalomra egy kis miniszterul, hogyha néhány évvel nem egy tubot szeret álmodott volna ide, hanem egy bármi más, akkor most egészen más felészek az ével tényleg hihetlen hangulatot testinként. Nem nyugodtan lehet valaki ellenséges, ha oda megy, és az fent tudja magában tartani, a sokkal inkább a gonoszságáról szól. Semmint arról, hogy nem mondja azt, hogy hát. E nem tudja az ember. Legfeljebb az ember, ami azt szomorkodik, hogy ő nem olyan gondtalan fiatal, mint az ott lévők vagy ott sem mindenki fiatal, és feltétlenül nem gondtalan, de mindenféleképpen egy másik közeg. Ugye most valami Pálinka is van, azt hiszem a közelben termékmegjelenítés, de hát ez egy egészen varázslatos vidék lett. Én is ezt gondolom. Tehát korábbi... És a szabadtéri jellegéből adódóan egészen más, mint a király hát A király utca még, hogyha az ember tovább megy, az egy másik ugyancsak szimpatikus és nagyon. Az ad, de a testénként, amikor én is vagy oda megyek, vagy távozom a helyről, ahogy a téren csak fekszenek a fiatalok a, a fűzön, ahogy az akvárium környékén is, tele van, hogy és a többi hely, tényleg hihetetlen hangulat. Jó, akkor a Gábor ugye segít nekem majd abban, hogy minden napra legyen egy megszólaló. A jövő hét eseményei hogy alakulnak? A pontosan a jövő hétvégén, reggel fél nyolckor, ahogy említettem, hozzuk nyilvánosságra az előző estén vasárnap. Te mikor beszélsz a Petőfén fél nyolckor? Fél nyolckor. Igen? Akkor derült ki, hogy az első öt játékos, tehát az első öt csapat, első öt produkció, akik tovább jutnak. Onnantól gyakorlatilag egész hét arról szól, hogy ők is és mi is annak érdekében igyekszünk kampányolni. hogy a... Elindul újra a szavazás? Elindul újra már ott nap reggel a szavazás. És a legjobb három jut aztán lehetőséghez? E, tulajdonképpen mind a 15 zenekarra igaz, igaz az, hogy, hogy egész évben próbáljuk engedni az út. Én ezt értem, de a június elsőjei záró kik vesznek részt az első három? Az első öt. Az első öt, tehát mind az öt? Mind az öt, mind az öt szerep. Akkor miért indul újra a szavazás? Az. Azért, mert az első öt zenekarnál nem lehet majd tudni, hogy ki a tényleges nyertes. Ez a hét fogja eldönteni, nulláról indulunk újra és a szavazásnak ért a koncertek végén júli-június júli, én lesz egy kumbasszív rövid, rövid koncert ez egy 20 perc nagyjából amikor az véget ér akkor zárjuk a szavazást és akkor derül ki a tényleges nyertese ennek a ennek a tök volna, tök volna produkciónak Magyarul, hogy a döntőnek ebből a szempontból akkora jelentősége nem lesz az ott beszerzett szavazatok lesznek a legkisebb számban jelen uh, Nem, hiszen most ezzel a időszakkal, most az első öt csapat nominálást. Én ezt értem, de magának koncert eseménye, arra az idő az, az relatíve elvész a hét, egyébként hét napjához képest. Arra gondoltam. Igen, de abba biztosak vagyunk, hogy a, a lelkes rajongók azok biztos egész héten próbálkoznak tarni, viszont akik impulzusokból indulnak ki, azok a vasárnap este, amikor nézik a tévét, vagy hallgatják a rádiót, hiszen most élőben lesz a rádióban is akkor fogják ellenteni, hogy ha megteszik egy fabobásban, de például ahogy neked megtetszett, akkor annak elállít egy szabadatot veszem, tehát az egy, az egy kinovasó időszak lesz a szavazatok számát, illetve ennek abban biztosak vagyunk. A Zsufa ugyan azt mondja, hogy itt mindenki megkapja magáit, de most nem fogok devil élni, gratulálok! Köszönöm szépen, míg azért van hátra jól, jó néhány munkálat, én pedig az a, a, a kollégáimnak szeretnék hát köszönni. Az Meg az tudom az érteni. Köszönöm, tényleg nekem is nagyon jó érzés látni, hogy ezt le tudtuk eddig. Nagyon szépen köszönöm, elköszönnék Lóbe vagy Norbert-tól, Önöknek pedig szeretném elmondani ettől független, csak a helyszínazonosságokán, hogy június harmadikán, az egy keddinapeste nap este fél nyolckor, nagyon messzire jött címmel, ismét lesz egy beszélgetés a közelmúlt eseményei közül egyről evidenciák felbontásával a vendégek Bakás Tibor és Filippov Gábor lesznek. Szívesen vannak látva, lejönnek a lépcsőn, mennek az akváriumbra, balra elmennek, ott van a Volt klub, ott van a Volt büfé, tehát az akvárium a Volt büfé, de ez nem egy bonyolult dolog. Pár méter megtalálják, csak az nem találja meg, aki nem akarja. A belépés díjtalan, szívesen vannak várva június án kedden fél nyolckor. Az elmúlt perceket az akvárium klub támogatta. A műsort az Sbp Systems Kft. támogatta. A Kejfel reggeriadását reggeli adását halljátok. A műsort az Sbp Systems Kft. támogatta. A műsort az Zublói Önkormányzat támogatja. Némileg megcsúsztam időben elnézést lehet. Rozgolyn Zoltán, Zugló alpolgármestere a vonalban, ön külföldön van viszonylag rövidebb ideig, beszélgetünk aztán a jövő héten, folytatjuk polgármester úr egyebek között a hétvégi eseményekre való hivatkozással mentettek ki magát, bár én önök között nem tehetek és nem is teszek különbséget csak a hallgatók számára magyarázom el hogy ki mikor éppen, miért áll rendelkezésre az uniós választások technológiailag, technikailag, vagy megfelelő szót ide rakva, eh, hogyan veszik igénybe az önkormányzatot? Jó reggelt kívánok! Köszönöm is. is! Hát, nagyjából hasonló módon, mint az országgyűlési választások, vagy majd az önkormányzati választások fogják. Annyival egyszerűbb a dolgunk, hogy csak egy pár listára kell szavaznia majd annak, aki részt vesz a, a szavazáson. Nincsenek egyéni jelöltek. Az önkormányzat személyzete mennyiben érintett az önkormányzat személyzet ugyanúgy végzi a dolgát, jegyzőkönyvezetők, bizottsági átvezők dolgoznak azért, hogy zöggenőmentesen történjen a szavazásnak a lebonyolítása, és hát a jegyző egyben a választási iroda vezetője is. Tehát ilyenkor, a választások összefüggően számos adata van a hivatalnak. Csuglónak hány testvérvárosa van? Zuglónak, most gyorsan számolgatnom kell, hiszen örvendetes módon megnőtt a testvérvárosaink száma. Stégyvécérend volt 6 éve testvértelepülésünk, ahol most vagyok. Emellett Racsibúzs Lengyelországban, Berikotárnamo, Bulgáriában, Csolponata, Kazaksztánban, Tígyzisztánban, bocsánat, található. És ezen kívül két erdélyi székelyföldi testvértelepülésünk is van, alsórákos és e, e, csicsó. Mi alapján születnek ezek az együttműködések? Az együttműködések sok és sokféle módon alakultak ki. A magyar testvételepőségeinkkel egyetemen a kapcsolattartása, a kultúra, a ápolása, megőrzése, segítése a feladat. A német testőtelepülésünk pedig az akkori berlini nagykövetnek, köszönhetjük berlini magyar nagykövetnek, aki közvetített Zugló és Stevic Zélendorf között, akik éppen akkor partner települést kerestek. Általában a kultúra, a sport, a civil kapcsolatok területén, de a közbiztonság területén is volt már együttműködés. Köszönhetünk tűzoltóautókat is a testvér kapcsolatoknak. kapcsolatokra. Ha már a közbiztonságról van szó, 19 ei a hír, ön beszél ennek kapcsán, hogy tovább bővült az zuglói térfigyelő rendszer, milyen mértékben és hol. Most arról döntött a hogy összesen 19 helyszínt hagyunk jóvá, ahová a hány mellé? Készülő, készülő kamerát fogunk helyezni. 129 Kamerával rendelkeztünk, most 145 kamera fog megvalósulni, hiszen ebből a 19-ből 16-ot szeretnénk mindenképpen megtenni, megvalósítani. 6-ot egy minisztériumi pályázat kapcsán reméljük, hogy sikeres szerepelünk rajta, és 10-et pedig saját forrásból. Erre a forrásokat is különítettük. Ezeket a kamerákat most a lakosság jelzései alapján helyeztük el. Nem egy adott területet kameráztunk be szisztematikusan, hanem azokra a helyetre próbáltunk fókuszálni, ahol azt a lakosság igényli. Ahol... Kimutatható-e az, hogy ahol ilyen térfigyelő kamera van, ott a közbiztonság megjavul? Természetesen ugye a rendőrség által minden hónapban összeállított bűnügyi térkép adatai alapján elemezzük a bűnügyi helyzet változását. A kamerák kiválasztása is úgy történik, hogy az adott területeken megnézzük, hogy milyen típusú és hány bűncselekmény fordul elő egy adott időszakban, és oda telepítünk, ahova ez leginkább fontos és szükséges. Ott, ahol már térfigyelő kamera rendszer működik, ott gyakorlatilag megszűnnek a bűncselekmények, viszont azt is tudni kell, hogy áttevődnek egy másik területre. Tehát megszüntetni, eltüntetni véglegesen valószínűleg nem tudjuk ennek a módszernek a kizárlagos alkalmazásával, viszont reméljük a preventív eszköz arra, hogy ne történjenek, bűncselekmények is, ha mégis akkor pedig a térfigyelő kamera segítségével az elkövető felterítésében lehet nagyon jó hatásfokkal használni. Zuglóban is számos elkövetőt fogtunk a térfigyelő kamera rendszer segítségével. Innen fogjuk folytatni már, mint hazai események kapcsán, de legyen szíves számoljon be arról, hogy milyen programok várták és várják még önt, akin tartózkodása folyamán. Nagyon szívesen fogadtak bennünket, német barátaink. A Stézlici hetet rendezvénysorozatra kaptuk a meghívást, és egyben az első magyar testvértelepülésükkel Szilvás most ünnepelték a 25. évfordulóját az együttműködésnek. Ez azért is érdekes és jelentős, mert 25 éve volt a Magyar Osztály Határnyítás évfordulója, ami egy jelentős lépés volt a magyar német kapcsolatok erősítésében, és Szívás volt az egyik első magyar önkormányzat, akinek testvételepülése lehetett. Ezen kívül számos olyan programra is elvisznek bennünket, ahol tanulhatunk, és ezeket, amiket látunk az ő praktikus és racionális gondolkodásuk mentén, azokat meg tudjuk megvalósítani szoklonban is erre is volt már példa. Innen folytatjuk a jövő héten, meddig marad. Köszönöm, köszönöm, vasárnapig maradunk, még egy-két talán báránk és utána hétfőtől Zuglóban dolgozunk ismét. Meg fogom találni, ez nem vegye fenyegetésnek, viszont hallásra. Várom, köszönöm szépen, viszont hallásra. Rozgonyi Zoltánt hallották, Zugló polgármesterét. A műsort a Zuglói Önkormányzat támogatta. Rövidesen Pap Péter pecsával beszélgetek, akik sose hívtak ide így, így hívnak. A mai visan nagy valószínűséggel 9-ig vagy 9 óra néhány percig tart. Most ismét van 3-4 perc, amíg telefonalhatnak, aztán véget ér ez a hét is. Fekerül az atomtemetőbe a szóidéző éles értelmében. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Az internetes adást köszönjék Csalucki Zsoltnak, aki valamit megbuherált és most aztán működik, ami nem úgy működik, mint egyébként, de jobban működik, mint előtte működött, nem. 5 perc elmúlt 39. nyár van. Ez a Kejfej Jancsi 353, 94, 51 az elérhetőségem. A kedden nagyon messziről jött. Este fél nyolckor. Tessék! Tíz gröccsel, jó hétvégét kívánok! 353-94-51 Először 83.94.51 másodszor. Tessék! Jó reggelt! Jó Nagyon-nagyon gyenge a műsor! Nem kell hallgatni! Nem értettem, mit mondott, öcs. Mit szóval, egy dolgot vegyenek tudomásul. Az, hogy én benne vagyok az éterben, az nem teszi önöknek azt lehetővé, hogy ide szabadon csak úgy betörjenek. És ha visszahívom önöket, és megkérdezem, hogy mi a helyzet, akkor így reagáljanak. Magánéletnek itt is van egy szentsége, még akkor is, hogyha ez az éterben Vissza, van. Mégis hogy gondolja, hogy maga így beszolgat nekem? Essek. Figyelek. Nának. Azt szeretném mondani, hogy nagyon örülök annak, hogy ön aláírta tegnap azt a az bizonyos feljelentést, de ahogy mondani szokta, sajnálom az apropót. Ilyen Ennél jobban én nem sajnáltam. Ennek mindig volt egy történet, amikor engem atv zsidó csőcseléknek neveztek, és valamilyen okból megmaradt az illető telefonszáma, és ennek a kéfeje nagy nyilvánosság előtt, ez 6-7-8 évvel ezelőtt történt, felhívtam az illetőt, és azt mondtam, hogy nem fogom feljelenteni. A beszélget velem. És az élete azt hiszem, egy komlói bányász volt, aki elkeseredett volt, aki nem is rám haragudott, hanem az életére, csak engem talált meg, egy olyan felemelő beszélgetés volt, sose fogom elfelejteni. Emlékszem rá. Soha a büdös életben nem fogom elfelejteni, beleértve. Biztos velem is előfordul, hogy tahó vagyok, de olyan még a büdös életben nem fordult el, és a tévedés minimális kockázatát is alig tartom föl, hogy én csak azért fenntartottam volna valamit, mert egyébként azt gondoltam, hogy nekem lehessék a karikagyűrű a kezemről, hozzátéve, hogyha már itt tartunk, egyre több olyan ismerősön valaki a karikagyűrűjével játszik, és csak azért nem teszek rájuk megjegyzést, mert hát ha most magukra ismernek, az egy nagyon fura dolog, ahogy az emberek a karikagyűrűjükkel játszanak. Hát lehet, hogy csak szorítja az újukat. Nem, akkor nem tudnának vele úgy játszani. Hát akkor pontosan abból áll a dolog lényege, hogy valamelyes van egy játék az újuk. de visszatérve arra, ami miatt ön telefonált, azt értsem meg, hogy bennem olyan elementáris dűképződik, és ugye két dolog miatt van alapvetően. Az egyik az, hogy a 2000-es évek legelején és számtalan hallgatóm kísért el a panaszbizottságra, ahol kiderült, hogy az én műsorommal kapcsolatos támadások 98% a politikai indítatásuk. Abban én csak egy aprópó vagyok. Ráadásul a pártatlan panaszbizottság három tagból állt, amelynek a politikai, még egyszer köszönet Harsányi Gábornak azért a fantasztikus munkáért, amit ott végzett ellenszolgáltatás nélkül, ingyen. E, ott meg annyi politikai döntés született, legyen annak a vezetője bárki, én csak Debreceni Józsefre emlékszem, sose fogom neki megbocsájtani a büdös életben soha. A demokratikus koalíció szégyene az én szememben Debreceni József, akinek egyszer az ATV-ben meséltem el a velekapcsolatos történetet, amit egyébként úgy felejtett el, mint ahogy valószínűleg az úthengel semlékszik se az összes hangjára, amelyen átment. Uh -huh. Ez az egyik dolog. A másik dolog, ami viszont ennél is fontosabb volt, és mint egy gyávas zsidót engem mindig foglalkoztatott, és itt most értheti ebben az öngújt és értheti az iróniát, de veheti komolyan is. Amikor szembenéztem az ORTT, majd később az NMH működésével is, azt láttam benne, hogy a politikai indulat, ez egy milyen fontos szempont. Magyarul, hogy vannak a jogi eszközök, de a jogi eszközökön túl ott van a politikai jóindulat, és a jogi eszközök jelentősége eltörpül a politikai jó indulat vagy rossz indulat mellett beleértve az egész szikretment történetemet, beleértve az egész kapcsolatrendszeremet, amely bonyolult és itt most fel nem tárható rendszer volt Szala Janna Máriával, aki soha büdös életben nem biztosított pénzt azon cégeknek, ahol én dolgoztam, vagy legalábbis az elmúlt időben nem, de olyan mértékben állt ki mellette, miközben e, egyébként, tehát különböző pályázatokról beszélek, e, korábban egyébként együttműködött a rádióval, tehát az nem igaz, hogy nem, de hogy az ORTT volt, vagy LMHH már nem emlékszem, de olyan mértékben állt ki mellette, miközben figyel, az én tevékenységemnek oldalágaira beleért, hogy a Secretment történet nem jöhetett volna a létre nélküle, hogy egy személyében egy olyan nemes ellenfelet vesztettem, akit egész életemben gyászolni fogok. Igen, ő tényleg ellen. De a politikai jó indulat vagy rossz indulat a mai világban ezen szervezeteknél számomra olyan, mint New York, amely ugye a felhőkarcolóit leszámítva szabadon enged be frontokat, azokat másodperceken belül váltogatják egymást, és én nem tudok ellenük védekezni. Hát persze, de ezen már csodálkozunk, hogy egy testület, amit a politikahoz létre, az természetszerűleg alapvetően a politikai jó vagy rossz szándék alapján működik, és a jogszabály. Az a baj, hogy nekem ezügyben van két olyan levelem, amit önnek nem olvashatok föl, de ha felolvasnám, akkor ketti állna a füle. és tényleg ne kérjenek engem arra, hogy felolvassam ezeket a leveleket. Ezek a levelek mind úgy jöhettek létre, hogy személyes kapcsolatokat ápoltam emberekkel, és ezért olyan relációba tudtam kerülni, amilyen relációban más ember nem kerül, hogy én erre büszke vagyok-e vagy sem, nem. Ilyen az életem, nem büszkeség kérdése. Kérdezzék meg a sündisznótól, hogy büszke azokra, az ígyeire, a tüskéire. Nem. Ne felejtsék el, hogy a magyar hajnallal beszélgettem, ahol ott Leinhard Balázsral tisztáztam, az első pillanatban, hogy én zsidó vagyok, ezért azt a területet úvattal érintse, vagy nem fog megérni hosszú időt a beszélgetésünk, és tudtunk egyébként a baracdáról beszélgetni, és teljes nézetazonosságon voltunk. Ez nem liberalizmus a részemről, hanem egy nyitott szellem, amely nyitott szellem nagyon sokszor valószínűleg mások számára nem nyitott szellemről szól és amikor én nyitott szellemi vagyok soha a büdös életben nem e, szánt, nem előre elhatározott döntést hozok, hanem abban a konkrét szituációban fenn az árbózkosár tetején így reagálok. Köszönet a Rádió és az összes korábbi rádiónak, amely megengedte azt, hogy a kötött műsorrendjében valaki olyan szabadsággal rendelkezze, mint én. Soha nem fogom elfelejteni Bocskor Gábornak, a magyar rádiózás 1-es vagy 2-es számú Fenegyerekének, aki tudomásul vette Frej, Tamás kérdését, hogy amikor én kim voltam Afrikában, akkor velem ne beszéljen. Ott a szó képletes értelmében Bocskor Gáborból egy gyáva nyúl lett. És ilyen történetből még 12 1 egy tucat. 353-94-51 még 150 másodpercig, és már csak a hírek után fogom felhívni pap Péter Pecsát. Nyitva van az aranykapu, hadd bújjanak rajta! Hello, jó napot őrem, én Robert vagyok, elég furcsané. Tehát Nem is a, a név a lényeg, hanem a választások kapcsolatban szeretnék egy szót. A múlt, tehát általán Annyit, hogy bementem a szavazóhelyiségbe, és uh, vittem tollat. Hát mondom biztos, hogy mindegy, de a lényeg az, hogy vittem tollat, és azt mondta őt, hogy nem, nem, azzal a tollal kell aláírni, amit ő adott a kezembe. Ez egy piros, fehér, zöld, nemzeti színű toll. Hát én nekem elég furtja a használja bármikor azt a tollát, amit visz magával. Én az első szavazáskor alá is írtam az ívet, ebből mindjárt irvénytelenítettem, és ebből a nagy eszemmel ami van. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. 353 94, 51. kevesen akarnak az aranykapunk bújni. Ilyenkor mindig úgy meglepődöm,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 A műsort az SBP Systems kft támogatta. Még mire felhívnám papírt, tehát egyrészt leadok még egy számot, másrészt van egy zseniális képösszeállítás az Indexen. A Mit Csinál Az Emberből 5 év hanyatló nyugat, ilyen volt, ilyen lett, Hankis Ágnes Fidesz KDNP, Kós Ádám Fidesz KDNP, Morvai Kristina Jobbik Pelsné Ildikó, Fidesz KDMP, Hercog Edith MSP, Őri Csaba Fidesz KDNP, Gál Kinga Fidesz KDNP, Deutsch Tamás Fidesz KDMP, zseniális! 53, 94, 51 először. 94-51 másodszor. 353, 94 51. senki többet, egy betűt is. Figyelmezt kérek. A műsort a hapiaszt támogatja. Lehet? Lehet? Nem értem. Ha, a Avonal van, Péter. Uh, ez a hét az a hét, amikor mind a két napon, igen? Igen, mind a két napon, igen. Sőt, 25-én ugye egy gyermekbólha piacot is szerveztünk. Jó, akkor ennek létszves, részletesen meséld el a működési szabályzatát. Úgy fog működni, hogy szombatra, vasárnapra, gyereknapra várjuk a gyereknek a jelentkezését Facebookon. Egy e-mailben megerősítést kapnak tőlünk arra, hogy várjuk őket. És gyakorlatilag 1000 forintos ilyen költséghozzájárulásért kapnak egy teljes értékű asztal, tehát nem 3500 forint a hely egy az asztal. Már vannak jelentkezők? Tudjuk hányan lehetnek, vagy még nem? Hát most 11-en vannak. Uh -huh. Mi, ami a lényeges, mi úgy gondoltuk ám, hogy biztos te is hogy a gyerekeknek a pénzek való viszonyuk az nagyon-nagyon furcsa, és talán, talán, hogy én is gyerek vagyok, amit én is megpróbálok a saját fiammal, hogy a pénznek milyen nemi értéke van, hogy lehet ezt kezelni, és talán rájönnek arra, hogy, hogy egy ilyen üzletkötéskor mennyire megbecsülendő azt, amit esetleg vesznek vagy elaknak? Hány éves a gyerek? Az 13. Nem, nem, akik ott vannak. De vannak nagyobbak is, de, de a kicsikkel. Mi a felső határ? 18? Uh, nem, nem, nem, 16 éves korig. 16. Ugye um, azt mondtad, hogy az ő részük az lesz a fő bejárat, ugye két bejárat van, egy fő, egy. meg egy kevésbé fő, hogy annak a közelében lesz. Nem, rögtön a bejáratnál. Igen. Tehát gyakorlatilag szállt, hogy... A külső vagy a belső része, mert időnként a külső részen is folytatódik a piac. Igen. A külső része, ahogy beérkezünk rögtön-balra, lesz, az illesznek leválasztva, hogy ne legyenek mondjuk ellenpólusai a felnőttekkel. Ugyanakkor rögtön meg lehet őket találni, mert feltételezem, hogy nagyon sokan meg azért fognak jönni, hogy megnézzék, hogy milyen kincseket hoznak a gyerekek. Tehát ez mindenki jó fog tudni. A túlzott meleg az tud-e épp olyan mértékben negatív lenni, mint az eső és a szél? Tudna, de itt pont szerencsések vagyunk, mert itt két hatalmas nagy fa van, amire mi... de Most általában beszélek, bár állítólag a hétvégére egy kicsit felhősebb lesz az idő, de azt kérdezem, hogy mennyire riasztó a hőség a, a piac látogatottsága esetén, vagy szempontjából, vagy viszont kívánom. Tó, de azt kell mondom, hogy felkészülnek rá, tehát ami mi már 40 fokos melegben is voltunk nagyon jól, igaz, hogy mínusz tízben is, tehát gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy ez a dolog, akit érdekel, az ez kicsi kockázatot hozza, ez a kis kényelmetlenséget is elviseli. Ugye hát éppen a múlt héten alapítottuk meg a múlt héten, hogy valószínűleg 15-e után már mint június ugye a hazai látogatottság megváltozik az iskolai befejezése okán, valamint az elt elmúlt időben feltűnően sok lett a külföldi szó. Érdekes, hogy most egy nagyon érdekes dolgot láttam, hogy nálunk most megjelentek a külföldi eladók is, tehát de ez vegyes, tehát itt... Ez így van? egy Nagyon nagy, akik itt Magyarországon élnek, azok-azok itt azok nagyon sokan elkezdtek így járni, és ők is hozni, most eladni vadot, a saját, saját kultúrájukban, és nagyon-nagyon izgalmas. Igen, láttam egy amerikait, van egy orosz anyanyelvű, vagy orosz ajkú, vagy hogy kell az ilyet mondani? Igen, orosz, orosz, igen de van fönt a ruhánál is egy amerikai, úgyhogy egyére a nagyhatalmak versenyében úgy tűnik, mintha az amerikaiak jobban állnak, de lehetséges, hogy tévedek. Nem, én azt gondolom, hogy most egy elég sokféle van, de most így, ahogy mondani, egy kicsit az orosz ajkort szerint. Nem? Igen? Igen, igen. Milyen ö, egyedi jellege lesz még ennek a mostani vasárnapnak, vagy ez valójában elsősorban a gyereknapra vonatkozik, és ennek azért is van jelentősége, mert bolhapiac és bolhapiasz között azt tesz különbséget, hogy az ember kimegye vagy sem, illetve hogy milyen felhozatal tapasztal, nem kell annak a bolhapiasznak egyébként a külsőségeit tekintve különlegesnek lennie? Ö, igen, valóban nagyon nagy különlegesség nem lesz. Amit most megint csak így tapasztaltam, hogy az, ahogy kinyíltak a az ablakok is a, a, a nagy meleg használására. Észreveszik az emberek, hogy a garázs tele lett pakolva télen ezzel azzal amazzal, és úgynevezett, nem mondom, hogy garázsvásár, de egy kicsit olyan, hogy a, nem a garázsvásárt abcseták az emberek, hanem összeszedik a cuccaikat is, és így nagyobb bőrönde, nagyobb látával nagy próbálkozással eljönnek, és megszabadulnak olyan dolgoktól, amit mások még nagyon-nagyon-nagyon szívesen használnak. Hiszen azt kell mondanom, hogy sokszor találni az ember majdnem új dolgokat, ami vagy az is. Hát vagy is újakat is. A cipő, vagy azért meg kicsi a ruha, és már visszavinni nem lehet. Tehát én azt mondom, hogy nagyon sok érdekes dolgot lehet látni, és mindig. Tehát víz minden új születnek vissza, itt meg a, a piac minden nap. Hát ez nagyjából úgy működik, mintha a gyerekek mennek a kavicsok között játszótéren, vagy a tengerben, vagy valamilyen túlparton, és kincset keresnek. És ha nem találnak, akkor is folytatják, legfeljebb bizonyos életkor után hagyják abba, illetőleg szerencsésebbje talál is. Igen, igen, igen, igen. És, és a szerencsésebbje így is marad, független, hogy találte vagy sem. Tán. Nagyon szépen köszönöm, Péter, tehát a dolog jelentősége az, hogy ezen a héten külös tekintettel arra, hogy ez nem lesz mindig így, Ugye több májusi hétvége nincs, de júniusban meglehetősen keszekusza lesz majd a nyitvatartás. Ezen a hétvégén reggeltől, tehát 8 órától 2-ig nagyjából jól beszélek, ugye? Igen, igen, de vasárnap, csak vasárnapról beszélünk. A gyerek nap kapcsán csak, csak vasárnap a, Az igen, de egyébként szombaton is nyitva vagytok ezen a hétvégén. De de gyerek nap csak vasárnap van, igen, ez természetes. Hát. Egyébként még az is lehet, hogy nyitott ajtókat döngetnek egyesek, hogy mehet, még azt is meg fogjuk oldani, ha lesz valamiféle kereslet, hogy megoldjuk, hogy a gyerekek egy valamiféle kis kereskedésbe vele fogjanak ez mindenkinek jót tud lenni majd... erről, erről beszámolsz majd a jövő héten tehát ezen a héten szombaton vasárnap 8-tól 2-ig és közben szombaton is szombat van tehát nem pénteki munkarend hajrá, nagyon szépen köszönöm, köszönöm, köszönöm mindenkinek napot. ha van most egy telefon akkor nem indul petmeteni. 30 másodpercen belül ha nincs telefon 30 másodpercen belül akkor elköszönök 353, 94 51 az elérhetőségem bármilyen témában a Petmeten az azt jelenti, hogy dörö.fi, alajanos, kukasz, gmail.com június harmadikán fél kor akváriumklub volt büfé, nagyon messziről jött fél tól kedden a belépés díjtalan a vendégek Bakács Tibor és Filipov Gábor 353, 94, másodszor 353, 94, 51, senki többet kísérleti utolsó. Oké, okay. viszont hallásra. A műsort a PECSA bulha piac támogatta. A műsort az SBP Systems Kft. támogatta. A Kejfel Jancsi reggeli adását hallottátok.